Azt nem tudtam megállapítani, mert a kényelmes hátsó ülés előtt függöny takarta el a kilátást. Viszont a fejtámlában elhelyezett képernyőn filmeket nézhettem. A Nemzeti iroda munkatársai vagy radnai és az összekötő találta ki, hogy az ülésen heverő tokban a háromrészes keresztapa című filmen kívül ott volt a sebb arcú és a nagymenők is. Az utóbbit kezdtem nézni. Mit mondjak?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 A TSz mellett kerestünk más elfoglaltságot is. Próbálkoztunk mi mindennel, amit pénzt hozott. 1981-82 körül egy barátommal lejártunk a Pécstől 5-10 kilométerre délre fekvő Mária Gyűdre. Ez már mediterrán jellegű hely. Magyarországon ott a legtöbb a napsütés. Emiatt az adottság miatt az országban ott érett be először a zöld borsó. Abban az időben az Áfész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 Középiskolásként öntödében dolgoztam, aztán szedtem krumplit, voltam garázsmester, taxisoför, gépkocsi oktató, művezető, és amíg újságíró nem lettem, emlékeim szerint abból volt plusz pénzem, hogy a tisztító géppel pucoltam a Váci utat. Magát hallgatva arra gondoltam, hogy nem egy életre való fickó voltam, hanem fogyott balfasz. Tulajdonképpen az kérdezi tőlem, hogy miért nem dolgoztam úgy és annyit, mint ön?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 Magyarország a világkiállításra készült, jellemző, hogy a reklámfilmben a kontikár is szerepelt. Az autószalom mögött volt egy 20emeletes panelház, a környék legmagasabb épülete. A szalom megnyitóján annak tetejéről ugrott le pirog Gábor Kaszkadőr, miután Szikora Robié Zenekara leballagott a színpadról. Mivel a kuntikárnál volt a legnagyobb kínálat, náluk vásárolt mindenki, aki számított. Az alvilági figurák mellett politikusok, művészek és sportolók. A kuncsaftó között volt egy brutálisan gazdag orosz zsidó üzletember, aki befektetőként jelentkezett Radnainál. Ez a Jakob Rabinovics milliárdokkal jött Magyarországra. Óriási anyagi háttere volt, hogy csak egyet mondjak, azután, hogy a szovjet csapatok kivonultak az NDK-ból, ott volt azokon a tárgyalásokon, ahol megállapodtak a két ország közötti elszámolásokról. Jött a rendszerváltás. Kitaláltam, hogy jó lenne egy autós telepet csinálni. Volt egy barátom, szélhámos gyerek, akinek még én segítettem diszidálni nyugatra. Ő hozott össze egy német társasággal, és meg is alakítottuk csülök zsigával a Kontikárt. Kint Németországban volt egy jó kapcsolatunk, hét nyelven beszélő romániai-magyar, egy igazi klasszikus szélhámos. A spórolt pénzemből vettem egy telephelyet, rátettünk egy kis faházat, és elsőre behoztunk egy rakás mercedes -t. Ami a nevet illeti, a Kontikár a kontinentális autó rövidítése, ami jól hangzott. Kitaláltunk hozzá egy betűtípust, ami meg jól nézett ki. Csüllög Zsiga fiatal, sportoló gyerek volt. Drobilis Gabival meg egy német Zoltán nevű emberrel benne voltak egy valuta lehúzásban, és én próbáltam nekik segíteni. Kifizettem a tanút, aztán Gabinak segítettem Svédországba diszidálni. Zsiga itt maradt egyedül, és magam mellé vettem. A rendőrségen tartotta a száját. Jó lelkű gyerek volt. Hát igen. Jó lelkügyerek volt Zsiga, de időnként zűrös ügyekbe keveredett, néha akaratlanul. Mert az egy dolog, hogy a Nagyvárad téren a Sote fő épülete mellett Tanyi Gyurival feltörtek egy autót, de az az autó éppenséggel az egészségügyi miniszter Csehák Judité volt. De még ez sem lett volna akkor a probléma, csak hogy a kocsi kesztyűtartójából eltűnt egy pisztoly. A gyanúsítás szerint Zsigájék vitték el. Bizonyítani nem tudták, de azért három hónapig bent tartották őket. Megjegyzem, ha most egy fideszes miniszter kocsiát törnék fel és vinnék el a pisztolyt, lehet, hogy öt év múlva engednék el őket. Ami a kontikárt illeti, Radna jég befejezték az üzletelést a németekkel, mert azok vám nélkül akartak szállítani, és ezt a kockázatot nem vállalták. A kontikár tehát önállósította magát. A cég hozta be az autókat, és miután levámoltatta őket, magyar rendszámmal árulta. Abban az időben, tehát a 90-es évek elején, nyugati kocsikkal alig foglalkozott valaki, így aztán a cég alig három hónap alatt berobbant a köztudatba. Ahogy Radnai fogalmaz, nem tudtunk annyi autót behozni, amennyit ne adtunk volna el. Elsősorban német luxus kocsikat, Mercedes BMW-t és Audit forgalmaztak. Az igazán nagy áttörést viszont az hozta meg, hogy az országos takarékpénztárra a szerződést kötöttek, így a vásárlók hiterre is hozzájuthattak nagyértékű autóhoz. Az már csak hab a tortán, hogy a kontikár árulni kezdte az amerikai kocsikat is. Volt egy barátunk, aki valamilyen rendőrségi ügy miatt a 80-as évek közepén diszidált Amerikába. Ő hozott minket össze egy autókereskedővel, aki Floridában az orlandói nagy árveréseken képviselt minket. Ott naponta volt, hogy tízezer autót adtak el. Az tudni kell, hogy orlandóban meghatároznak egy lista árat, és csak kereskedők vásárolhatnak. Az amerikai kereskedő a listaár felső határánál tíz centtel se adna többet, nekünk meg nem számított, hogy száz dollárral többet adtunk egy gépjárműért. Minket kutyába se vettek. Amerikában akkor tájt se volt nagy özlet autóval foglalkozni, nekünk viszont nagyon is az volt. Itthon óriásis láger volt például a Mitsubishi VR4-es, vagy mondjuk a Nissan 300ZX. Ezekre úgy néztek, mint a holdjárók lettek volna. Na, ezeket a gyönyörű autókat magyar pénzre átszámítva 1.200.000-1.300.000 forint áron hoztuk be, ehhez jött az autónként az áthajózás 600 dollárért, így nagyjából 1.600.000-1.800.000-be került egy autó. A kontikára, hogy a magánemberek túlnyomó többsége, okosan hozta be a kocsikat. Mindenki megtalálta azokat az egykori vámosokat, akik miután kiléptek a vám és pénzügyérségtől, magán jelleggel vámoltatták az autókat. A kontikár mindig ismerősökkel vásároltatott autót, a számlán pedig a valódinál sokkal kisebb összeg szerepelt. Ha bármi probléma volt, mindenki megkapta a pénzét, a kamúvásárló és a vámos is. Mindenki így csinálta az országban, természetesen mi is. 40-60 százalékos vámok mellett mi sem lettünk volna képesek. Nem volt bonyolult művelet. Az ismerős adta a nevét az autóhoz úgy, hogy alul számlázták, és egy ilyen vásárlás után kapott 40 ezer forintot, aztán eladta az általa soha nem látott autót a kontikárnak. Az olcsó amerikai számlát az orlandói barátunk intézte. Mondom, Magyarországon abban az időben mindenki így vámolt, a magánemberek és a cégek is. Szóval ezekkel a Svindlikkel a másfél milliónál alig drágább kocsikat három, három és fél millióért kínáltuk, és vitték, mint a cukrot. Az amerikai autókon megdupláztuk a pénzünket, de egy német kocsin is minimum fél milliót kerestünk. Ha már a Svindlikről beszéltem, azt azért szeretném hozzátenni, hogy mi csak nagy német cégektől hoztunk be kocsit, mindig vigyáztunk arra, hogy szervizelt autót adjunk tovább. A rémirekkel ellentétben a hosszú pályafutása alatt a kontikárnál összesen két lopott autó volt, amiről a vásárlásnál mi se tudtunk. A dolog pikantériája az, hogy az egyik kocsit egy 200-as mercedes később Németországban foglalta le a rendőrség, miután kiderült, hogy a budaörsi rendőrfőkapitánságon egy lopott Trabant rendszámára írták át. Mi, azaz a kontikár kifizettük az átírási illetéket, aztán amikor szóvá tettük a rendőrségen, hogy hibát követtek el, aminek az árát mi fizettük meg, széttárták a karjukat, hogy ők nem tehetnek semmiről. Ezzel nem egészen értettünk egyet, mert a lefoglalt mercedes elúszott legalább két és fél millió forintunk. A kontikárt sok mindennel kapcsolatban emlegetik, de arról valahogy hallgatnak, hogy 93-94 között éppen mi vezettük be az eredetvizsgálatot, ezért nem is volt problémánk. Pedig jó esélyünk volt arra, hogy a rendőrség közreműködésével bepróbálkoznak nálunk lopott autóval, hogy aztán ránk verjék a balhét. Ha már itt tartunk, időnként nagyon jól jöttek a rendőrségi kapcsolatok. A szalomban természetesen nyitva voltak a kocsik, hogy a vásárló bele tudja ülni. Egy főrendőr, a neve nem érdekes, provokálni akart minket. A terv az volt, hogy valamilyen illegális anyagot helyeznek el az egyik kocsiba, hogy aztán megtalálják. Az egész mögött az volt, hogy nagyon jól ment nekünk. Szúrtuk is sok ember szemét. Amikor a kontikár kinőtte az M3-as bevezető szakaszánál létesített faházos helyet, 1992-ben Zuglóban a Kassai téren nyitotta meg az akkortájt igazán exkluzívnak számító szalonját. Az épület valamikor kereskedelmi és vendéglátóipari egység volt. Radnaiék 7-8 millióért vették meg. Az üzletet egy barátjuk zsírozta le, olcsó jutottak hozzá, de sokat is költöttek rá. Csak az épület vasbetonszerkezetét hagyták meg, az épületet körbe nyithatóvá tették, az üvegportál vonzotta a tekintetet. Radnai még ma is nosztalgiával emlékszik a Kassai-téri Kontikár autószalorra, az volt az ő igazi élettere. Reggel gyakran ő nyitott, és ha tehette, ott is fejezte be a napot. A szalomban rengeteg ember megfordult, különösen a bemutató teremtől elválasztott presszóban. Ott gyakoriak voltak a baráti csevegések, kávézások, és persze az üzleti megbeszélések is. Miközben Radnai szerint 7-8 évig szervezetten, olajozottan, problémamentesen ment a kereskedés, volt egy ügy, amely mint egy rátelepedett a konti és megbélyegezte. Természetesen arról a gyilkosságról van szó, amely 1996 nyarán történt, és nagy port vert fel. A történet sok szereplős, a nevek a továbbiakban lesznek fontosak. Ez egy véletlen gyilkosság volt. Boros Tomi találkozót beszélt meg egy Fehér Gábor nevű gyerekkel, akit célhámosként tartottak nyilván a társaságban. Rengeteg véletlen játszott közre abban, hogy halál lett a találkozó vége. Ennek a Fehér Gábornak volt egy elszámolási vitája az éjszakában, Csaszinak nevezett figurával, aki Seres tágabb értelemben vett csapatához tartozott. Azt lehetett róla tudni, hogy behajtással foglalkozik. Mögötte állt egy lőrinci brigád. Ami engem illet sejtelmem se volt arról, hogy a presszóban miféle megbeszélésre került sor, arról se volt tudomásom, hogy beállított Tanyi Gyuri is. Azt is csak elmondásból tudom, hogy szóváltás kerekedett, és Tanyi meg császár előbb kurványáztak, aztán egymásnak estek. Nem elég, hogy kitört a verekedés, de beállítottak a rákospalotai romák is, egy balog elemér nevű figurával az élen. Egyébként ez a csapat is autókereskedéssel foglalkozott. Szóval megjelentek balogelemérék, és azt látják, hogy Tanyi Gyuri verekszik Csaszival. Berohannak hárman, egyikük megszúrja Csaszit, aki összeesik. A képet színezió hogy volt egy ukrán gyerek, akit szintén megszúrtak, és akit aztán felszedtek a földről, és a kint várakozó ukrán haverjai elvitték. Azt már csak utólag tudtam meg, hogy bár valójában egy indulati dologról volt szó, a verekedésből gyilkosság lett és császárék nem véletlenül, hanem számításból jöttek a kontikár presszújába. A már említett Fehér Gábornak Balatonföldváron volt egy panziója, azt akarták tőle elvenni ukrán segítséggel. Boros Tomi viszont Fehér Gábor mellé állt. Mint már említettem, ez az egész gyilkossági ügy azzal indult, hogy Boros üzleti találkozót szervezett. Radnai szíve Csücske, természetesen a konti kár volt, de a 80-as évek végén már volt csepelen zöldséges boltja, a Veselényi utcában étterme és diszkója. Radnai komoly fantáziát látott a zöldséggyümölcs de a bolt működtetésében nem volt igazán sikeres. Zsiga felárral szerezte meg a banánt, ami a 80-as években kuriózum volt, és mi is jókora felárral adtuk volna tovább a sorban álló embereknek. Csak hogy jöttek az idős nénik, bácsik. A feleségem, aki néha kijött segíteni, annyira megsajnálta őket, hogy nem csak kiválogatta nekik a legszebb gyümölcsöket, de gyakran ingyen adta oda idős embereknek, sok gyerekes családanyáknak, vagy akár egy hajléktalannak. Én meg Isten bizony három hónapig szinte csak rohadt gyümölcsöt kaptam otthon, és a feleségem el is magyarázta, hogy ilyen árut nem szabad eladni a vevőknek. Na, mondtam nekem ez nem megy, úgyhogy bezártunk. Dolgom azért volt, mert a Kontikár mellett a Veselényi utcában működtettem éttermet és egy diszkót is. A 92-ben megnyílt Kassai téri autószalon nagyot robbant, mert még hasonló se volt az országban. Magyarország a világkiállításra készült, jellemző, hogy a reklámfilmben a Kontikár is szerepelt. Az autószalon mögött volt egy 20 emeletes panelház, a környék legmagasabb épülete. A szalon megnyitóján annak a tetejéről ugrott le Pirog Gábor kaszkadőr, miután Szikora Robi és Zenekara leballagott a színpadról. Náluk vásárolt mindenki, aki számított. Az alvilági figurák mellett politikusok, művészek, és sportolók. A kuncsoftok között volt egy brutálisan gazdag orosz zsidó üzletember, aki befektetőként jelentkezett radnainál. Ez a Jakob Rábinovics milliárdokkal jött Magyarországra. Óriási anyagi háttere volt, hogy csak egyet mondjak, azután, hogy a szovjet csapatok kivonultak az NDK-ból, ott volt azokon a tárgyalásokon, ahol megállapodtak a két ország közötti elszámolásokról. Szóval összeismerkedtünk, aztán megkeresett, hogy nem nyitnánk-e közösen egy autókölcsönzőt. A belvárosban az angol követséggel szemben volt a 36. utcában az irodája a közös cégnek, amit Conti rent -car néven nyitottunk meg. Nekünk ez nagyon nagy üzlet volt, hiszen nem csak a kölcsönzésből jött a pénz, de az autókat is mi hoztuk be. Elsőre 15 200-as fehér dízelmercédest hoztunk be, aztán még többet. Kellett persze a kölcsönző élére egy ügyvezető, na ez lett a svarciani. Ez egy szélhámos gyerek volt, de mi akkor még nem ismertük ki. Igazi nyálas fazon volt, mindig hozott süteményeket, igyekezett beszélgetni, kedveskedni. Benyolt Rabinovicsnál is, és megtettük ügyvezető igazgatónak, mondván közismert figura, ismerte őt az egész művészvilág. Nem is nagyon foglalkoztunk vele. Megegyeztünk, hogy hozzuk a kocsikat, és 30% miénk a haszomból. Egyszer jön Rabinovics, hogy Svarc átbaszta. Én keresem jani de nem hív vissza. Az előzményekről tudni kell, hogy a 36. utcai iroda csak egy kis darabja volt egy nagy épületnek, aminek a Bécsi utcai egykori állami áruházisa része volt. Rabinovics abban az időben elég nagy pénzt, 120 millió forintot fizetett ezért az ingatlanért. A mi ánosunk, miközben behízelekte magát Rabinovicsnál, egy szélhámos ügyvéddel az ingatlan bérleti jogát átjátszották a saját nevükre. Emellett Rabinovicsnak kezdett feltűnni az is, hogy egyre kevesebb autót adnak bérbe. Mégpedig azért, mert Schwarz elkezdte árulni a bérautókat. Schwarzot aztán a saját irodájában több készszúrással ölték meg. Az elkövetés módja arra utalt, hogy valószínűleg egy afgán veterán volt a tettes. Felbújtóként az első számú gyanúsított Rabinovics volt. 5-6 hónapig tartották előzetesben, Végül a Kontikár ügyvédje, a jó nevű ügyvéd, Orosz Balázs hozta ki. Robinovics szabadulása után Izraelbe ment, ott halt meg 1998-ban. Bár a Svarc gyilkosság kapcsán radnai és emberei is a lehetséges elkövetők között voltak, elég gyorsan kiderült, hogy ebben az ügyben ártatlanok, de a média célkeresztjébe kerültek. Robinovics rám hagyta a 30 utcát, az egész komplexumot. Szerettem volna jogilag tisztázni az ingatlan helyzetét. Az amencsik féle ügyvédi irodát bíztam meg, de az olajügyben bevittek húsz hónapra, azóta se tudom, mi lett azzal az épülettel. A kontikár nem sokkal a megalakulása után berobbant a köztudatba. Radnai ma már tudja, hogy akkor tájt nagyon nagy hibát követett el. A BRFK-nak volt egy alapítványa, és egy kuratóriumi tag, aki egyébként életvédelm és nyomozó volt, megkérdezte, hogy a kontikár nem tudná-e ajándékba adni két személyautót. Adtunk. Aztán elkezdtek anyagunkra járni a különböző alapítványok. Még többet foglalkozott velünk a média, hogy úgy mondjam, sztárként kezeltek minket, és nem csak az újságírók, az átlag emberek is. Az éjszakában is olyan lett a hírünk, hogy sok mindenre képesek vagyunk. Hogy úgy mondjam, tartottak tőlünk. Nem mondom, hogy ennek nem volt alapja, mert abban az időben már tehát 92 körül napirenden volt a zsarolás. Nem csak a vendéglátásban, de általában az üzleti életben. Jöttek az idegen ajkúak, bepróbálkoztak nálunk is. Nem hagytuk magunkat. Lerendeztük. Ha valaki fenyegetően lépett fel, az hamar elhallgatott, ha az asztalra csapódott a feje. Az ilyenfajta határozott fellépésnek persze hírement. Nekem például soha nem volt szükségem testőrre, nem bohóckodtam, egyedül jártam. Viszont attól kezdve, hogy kocsit adtunk a BRFK alapítványának, de a Pest megyeieknek már nem, na, onnantól kezdve szálka voltam a rendőrség szemében. Hibáztam, és ennek meglettek a következményei. Már említettem, hogy nálunk OTP hiterre is lehetett autót venni. Volt, aki nem fizetett. Ma már olyan szerződéseket kötnek a bankok, hogy törvényesen el lehet hozni a nem fizető adóstól a kocsit. De akkor tájta a rendőröknek még arra is volt idejük, hogy figyelmeztessék a vásárlót, ha a kontikár jönne az autóért, azonnal tegyen feljelentést, mert nincs szó sem csalásról, sem lopásról, az eladó, ha akar, legfeljebb perelni fog. Of the record! A Kassai térhez közel az Ungvár utcába költöztünk a családdal valamikor a hatvanas évek közepén. Abban az épületben, ahol ő megnyitotta az autószalont, valamikor közért és étterem volt. Anyámékkal néha ettünk is ott. Amikor a kontikár oda költözött, valahogy nem volt már kedvem se bemenni, de még megnézni sem, mert az egész olyan csiri csáré volt, hogy finoman fogalmazzak taszított. Ez komoly? Igen. Valahogy zavartak nem csak a figurák, de a kiglancolt kocsik is. 1992-ben már Szegeden tanítottam az egyetemen, amikor figyelmeztettek, hogy nem szerencsés a városban Mercedes-szel közlekedni, és ez azért komoly figyelmeztetés volt. Az már egy másik kérdés, hogy amikor elkezdtem a sajtóügynökséget csinálni, és a kollégáim hoztak barterüzleteket, szűk egy évig én is jártam egy kontikáros mercedes -szel. Emlékszem, a Harmincad utca irodában fel is ajánlották, hogy szolidáron megvehetem, de bár hordoztam egy táskában pár napig a pénzt, végül nem éltem ezzel az ajánlattal. A Harmincad utcában a Bérautó üzleták vezetője gyakran saját zsebre dolgozott. Egyébként nem egészen értem önt, mert az elmúlt percekben nem is kérdezett, csak történeteket mesélt. Ami a szegedi figyelmeztetést illeti, 1992-ben azért még nem olajosok jártak Mercedes-szel, hanem mások, mondjuk üzletemberek. Na jó, azt azért elismerem, hogy talán voltak bűnözők is közöttük. Egyébként higgye el, hogy nem volt rossz dolog olyan mercedes járni, aminek a rendszám tábláján ott volt a kontikár felirat. Mert valahogy ezeket a kocsikat nem nagyon lopták el. Ha nagy ritkán mégis, akkor nagyon gyorsan megkerültek. Egyébként pedig, és erről már sokszor beszéltem, nem csak alvilági figurák vettek nálunk autót, hanem élsportolók, művészek, politikusok és újságírók is természetesen. Ha már kollégáinál tartunk, a Kassai-Téri avató ünnepséget közvetítette az egyik kereskedelmi rádió. A műsorvezető, azóta istenfélő ember lett belőle, bejött hozzám, hogy hivatalosan két három millióért adnák közre a programot, de van egy olcsóbb megoldás is. Gondolom tudja, mire gondolok. Végül mennyi került a zsebbe? Szerény egy millió. Egyszer Szabolcsban, amíg a TS elnökkel csináltam interjút, elkérték a sluszkulcsomat, hogy odébb a kocsival. Hazafelé valahogy lelassult a zsiguli. Megálltam egy benzinkútnál, és láttam, hogy telerakták a csomagtartót Jonatánnal. Akkor én egy balfasz vagyok? Hát így útólag azt kell mondanom, hogy a szabolcsi birkapásztoroknak biztos több eszük volt, mint magának. Felvettek egy nyájra sok millió forintos támogatást, aztán az állatokat áthajtották a következő tanyára. Ott is felvették az állami támogatást, és így haknizták körbe a megyét. Maga meg rohangált Szegedre tanítani az egyetemre, és még mindig tele van otthon a kamra alma befőttel. Negyedik fejezet Aradnai család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 és bár a katonák elmentek, rengeteg benzin, gázolaj maradt az országban. Úgy tudni, hogy elsőként kecskeméti és szegedi vállalkozók kezdték értékesíteni ezeket a készleteket, a tárolásra rendelkezésre álltak különböző telephelyek. Ezek lehettek honvédségi vagy éppen mezőgazdasági lerakatok telephelyek. A Drobilics féletársaság gyorsan észlelte a lehetőséget, és ahogy ők fogalmaztak, átvették az okosságot. Én, amit tudok róla, az Energol RT-t egy kerekes nevű volt nemzetbiztonság is, vagy elhárító tiszt alapította meg. Nem tudom a pontos részleteket, de ebbe a cégbe Drobilics Gabiék is beszálltak, hiszen ez nagy üzlet volt. Radnai szerint az olajügy okozta a vesztét. Vagy ahogy már nem csak az alvilágban, de általában a médiában emlegetik, kisbandin keresztül került bele. Nekem ő egy jó vevőm volt. Rendszeresen vitt el autót hitelbe, de a pénzt határidőre mindig meghozta. Rajta keresztül nagyon sok autót forgalmaztunk. Annyira jó vevő volt, hogy elzáloggal, de mégiscsak adtunk neki egy családi házat a 11. kerületben azzal, hogy majd elszámolunk. Abban az időben nem úgy ment az ingatlan biznisz, mint manapság. Rendkívül ritka volt a nagy értékű, készpénzes eladás. Mivel Bondi megbízható volt, nekünk meg annyira jól ment az üzlet, Gond nélkül átadtuk neki a lakást, hogy aztán továbbadhassa pénzt csináljon belőle. Aztán, amikor Bandi csúszott a fizetéssel, kénytelen voltam utána nézni, hogy mi történt. És kiderült, hogy bedolgozott az Energolnak, és uzsoráztatta őt a sokat emlegetett hármas, Drobilics, Ferencsik, meg Portik. A radnai által emlegetett uzsoráztatást azt jelentette, hogy nagyon kemény, durva feltételek mellett kölcsönöztek pénzt. A kamat havi tíz százalék volt, ráadásul kamatos kamatot számoltak, azaz Kisbandit voltak éppen lehúzták. Ez annak ellenére történt, hogy Kisbandi az olajüzletben is ügyesnek bizonyult. Ő intézte elsők között a halasztott vámfizetést. Ez azért volt roppant előnyös, mert a vám és pénzügyőrség 15 munkanapot várt a járulékok befizetésére, elsősorban az Áfára és a Vámra, de akár az díjra is. Az Energo szisztéma lényege az volt, hogy létrehoztak egy céget. Elintézték az engedélyeket, több száz millió forint értékű olajterméket hoztak be. Aztán az értékesítés után a cégvezető külföldre költözött. Kapott 50 millió forintot abból érdegelt addig, amíg az ügy el nem évült. Ezekkel a fantomcégekkel a hatóság nem tudott, de nem is különösebben akart foglalkozni. Ami kisbandit illeti, Radnai szerint magának kereste a bajt. Kisbandival az történt, mint általában az uzsorásokkal. Előbb-utóbb felszámolják magukat. Innen-onnan összeszedi a pénz, mert nagy befektetésekben gondolkodik. Az első időkben mindenki nagyon jól keres. De aztán, mint általában a piramis játékoknál lenni szokott, a vége mindig bukás. Ami az olajügyletet illeti nem sokkal a rendszerváltás után egy-két évvel kezdődött.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 Mi szükség volt rájuk, miért vették be őket? Gabiék rátelepedtek egy olajosra, aki tulajdonképpen kitalálta ezt a történetet. Dékány Istvánról van szó, egy tanár szocialista kapcsolatokkal. Gabiék rajta keresztül kerültek be az Energolba. Az olajügyekkel kapcsolatban gyakran emlegetik Csikós Józsi bácsit. Ő az elején csak felügyelőbizottsági tag volt. Csikus József az MSMPKB kb agitációs és propaganda osztályvezető helyettese volt, majd a rendszerváltás után a belügyminisztérium sajtóosztályát vezette. Azt követően irányítása alá került a BM adatfeldolgozó hivatala. Az Energo egyik alapító tagja egy ekkori nemzetbiztonsági tiszt, kerekes mutatta be Józsi bácsit Gabiéknak. Én a mai napig azt állítom, hogy az öreget cserben hagyta a rendszer. Alacsony volt a nyugdíja, szüksége volt a pénzre. Nekünk jól jött a kapcsolatrendszere, sok mindent el tudott intézni. Szó sincs arról, hogy bűncselekményeket követett el, de azt mondjuk meg tudta oldani, hogy a lehető leggyorsabban végezzenek egy termékvizsgálatával. Az illegális dolgokba nem volt beavatva. Szerintem ő volt a legjobban meglepve, amikor 1997. szeptemberében letartóztatták. Őt is, mint mindegyikünket rossz minőségű termék forgalomba hozatalával vádolták. Józsi bácsit felmentették, mert nem tudtak ellene semmit sem felhozni. Minket viszont mindenképpen el kellett ítélni, mert már leültünk jó pár hónapot. Amikor kiszabadultunk, sokat segítettem Józsi bácsinak. Kifejezetten megélhetési problémái voltak, még az is jól jött neki, hogy ingyen ehetett az éttermemben. Mint felügyelő bizottsági tag kapott egy szerény fizetést, de mert az okosságban nem volt benne és nem is tudott róla, egy plusz pénzt nem is kapott. Egyébként ügyvezető is csak akkor lett, amikor Drobilics Gabiékat őrizetbe vették 97. áprilisában, a pécsi ügy miatt. Erről az ügyről annyit tudok, hogy egy tartály kocsinyi üzemanyagot hamisított bélyegzővel akartak eladni Gabiék egyik cégének. Az ügyvezető kiszúrta a hamis bélyegzőt, ebben kifejezetten gyakorlott volt, mert abban az időben gyakran számláztak hamis bélyegzővel. Na, amikor Gabiék rájöttek, hogy miről van szó, a sofőr kapott egy-két pofont, és az ablakon kiugorva elmenekült. A kocsit meg az üzemanyagot Gabiék természetesen megtartották, nem adták vissza a tulajdonosnak, aki egyébként országosan ismert vállalkozó volt. Az ügynek volt utóélete mert a nagyvállalkozó Tastnálditól kért segítséget. Tasnádi le is ült Ferencsik Attillával beszélgetni, de a tárgyalás megszakadt, mert Attillát letartóztatták. Minden részlettel nem vagyok tisztában, de annyit azért tudok, hogy ebbe a vitába belefolytak ismert rendőrtisztek is, és elég komoly fordulatot vett az ügy. Tosnádit a közvetítő szerepe miatt akarták felrobbantani, és csak azért úszta meg, mert a robbanóanyag detonátorában kimerült az elem. Ferencsi Katilla szavaival élve Péter kéretlenül belekotnyeleskedett az ügyükbe, ezért akarták likvidáltatni roháccsal. Csak az érdekesség miatt egy apró részlet. Tasnádinak a Rákóczi úti irodájának bejárati ajtaja fölé felszerelték a robbanóanyagot, csak hogy Péter jó pár napig külföldön volt. Amikor hazajött és ment volna be az irodába, Rohács megnyomta a távirányító mobil gombját. De a lemerült elemek miatt nem történt meg az, aminek történnie kellett volna. Radnai a hatóság őrizetbe vette. A vád rossz minőségű termék forgalomba hozatala, Emiatt húztak le húsz hónapot. Azután ott szabadultunk, elég sok újdonságot tudtam meg Drobilics Gabitól. Elég szoros kapcsolatban voltunk, aminek az volt az alapja, hogy közel laktunk egymáshoz a Balatonnál, és mind a ketten szenvedélyes motorosok voltunk. Sokat beszélgettünk, főleg a régi dolgokról. Arról, hogyan borult el az agya Portiknak, meg hogy miket művelt. Közben azért történt egy más. Megjelenik egy újságcikk, hogy előveszik a nyomozást a fenyőügyben. Gabi Bécsben találkozott Rohács testvérével, aztán amikor Ausztriából fuvarozta haza Szlovákiában, a határon félreállítják őket. Amikor Gabi hazajött, teljesen bepánikolt. Azt mondta, hogy valószínűleg képbe került ő is, meg a társai is azzal, hogy jó a kapcsolat Rohács és közöttük. Akkor már tudtuk, hogy a seresféle robbanóanyagon Rohácsnak megtalálták az új lenyomatát, és Magyarországon körözést adtak ki ellene. Gabi elmesélte nekem, hogy az elmebeteg portik roháccsal végeztette ki fenyőt, és borost. Felvetette, hogy meg kellene tudni, tényleg megtalálták-e rohács DNS-ét a fenyőgyilkosság helyszínén az eldobott sapkában. Hát ilyenekről beszélgettünk motorozás közben. Rodnai meggyőződése, hogy az aranykéz utcai merénylet célja nem igazán borostamás likvidálása volt, Inkább arra szolgált, hogy meghosszabbítsák radnainak meg a fogvatartását. A portikféle akció célja a figyelemfelkeltés volt, meg persze az elrettentés. Igyekezett olyan képet kialakítani magáról, ami segítette az üzleti elképzeléseit, és kielégítette a hiúságát. 1996-ban állítólag volt egy megbeszélés a búsuló juházban magasrangú rendőrtisztek és önök között. Arról szólt a plegyka tájt, hogy a rendőrfőnökök az alvilág főnökeivel akarták leállítatni a merényleteket meg a robbantásokat. Szerintem ez csak legenda. Abban az évben az országos rendőrfőkapitánságon valóban volt magas beosztású rendőri vezetőknek egy értekezletük. Ott különböző elméleteket dolgoztak ki, és az erről szóló összefoglaló, bár titkosították, eljutott hozzánk. Emlékeim szerint egy rendőrt államtitok sértés miatt el is marasztaltak. A rendőröknek az volt az elképzelésük, és ebben igazuk is volt, hogy a robbantások összekapcsolhatók az olajügyekkel. Az volt a terv, hogy az energolt, tehát drobilicsékat, anyagilag tönkre teszik, ellehetetlenítik. Mondom, ez volt a koncepció. A probléma az volt, hogy ebben az elméletben minden alap nélkül kapcsolták össze a kontikárt az energollal. Ennyit a koncepcióról. Ami a gyakorlatot illeti, ekkor hozták létre a központi bűnöldözési igazgatóságot kisernő vezetésével. Na már most. Ha létrejön egy új szervezet, törvényszerű, hogy előbb-utóbb eredményt akar produkálni, mindjárt az első száz napban. Ezért aztán beszervezték Boros Tamást, meg még egy-két olajost. 97 tavaszán letartóztatták drobilicsékat, és egy hónappal később bennünket. Már ez sem esett jól nekem, de az különösen bosszantott, hogy Kunce meg arról nyilatkozott, hogy megvannak a leszámolásos merényletek elkövetői. Na no már most, egy-két gazdasági ügyet a nyakamba lehet varni, de hogy a merényletekhez, leszámolásokhoz semmi közöm nem volt, arra esküszöm. Már említettem, hogy minden hasonló bűncselekmény mögött portikék álltak. Beszéljünk egy kicsit portik személyéről. Az anyósának a vallomása fent van az interneten, ahol elmondja, hogy alma lányát hogyan csábította el ez a nagyon éles eszű, de roppant primitív ember. Az anya szerint be akart kerülni egy nagypolgári családba, hogy azon keresztül valamiféle társadalmi státuszt érjen el. Az interneten megnéztem a portikról készült képeket, és bár a többségén ki van takarva az arca, azért annyi megállapítható, hogy alacsony kisgyerek, de nem volt rossz képű srác. Én inkább egy jóképű ficsúrnak mondanám. Van egyébként rendes fényképe is a neten. Mi volt igazán portik motivációja? Amikor elkezdődött az olajozás és anyagilag már megszaladt Tamásnak, akkor volt egy elképzelése, minden áron szeretett volna értelmiséginek tűnni, és bekerülni az úgynevezett felsőbb körökbe. Ezért nagyon sokat olvasott is, főleg pszichológiai könyveket. Képezte magát az alapműveltséghez, a festményekhez, az irodalomhoz. Ha bárhol felmerül egy téma, hozzá tudjon szólni. Én azt mondom, hogy egy jó képességű, az egyszerűségében is éles fiú volt. Jó felfogó képessége volt, tudott kapcsolatot teremteni. Mit mondtam, jó képügyerek volt. Ha kinézett magának egy nőt, elkezdett neki udvarolni, de közben hozta ezt a határozott figurát. Drága ajándékokat vett, különböző gesztusai voltak. Így hálózta be Kármán Irént, Szetlik feleségét, meg még sorolhatnám. Ez neki mind ugród lett volna. Nem nevették ki az emberek? Nem. Mert ahogy ön átlát rajta, úgy a társaságában lévő emberek is átláthattak rajta de anyagi érdekből úgy csináltak, mintha nagyra értékelnék. Még azt is merem mondani, hogy csak megjátszották a rajongásukat. Ezzel együtt kétségtelen, hogy olyan kisugárzása volt, ha valakivel leült beszélni, akkor tudott ráhatni. Mondtam már, hogy rengeteg könyvet olvasott, még pszichológiai szakkönyveket is arról, hogyan kell egy témát felvezetni, egy beszélgetést irányítani. Még azt is megtanulta, hogyan kell egy asztalhoz leülni. Azt hiszem, a Kármán Irén interjúban volt egy bevágott kép, amikor Portig egy kabrióból fehér öltönben lép ki. Hát, azon a képen szétröhögtem magam. Az a nő legalább negyed méterrel magasabb, mint Portig. Egyébként is kifejezetten nevetségesnek találtam ezeket az alvilági figurákat. Miért voltak fontosak ezek a külsőségek? Abban az időben semmi sem számított. Volt Ferrari, volt Páncél Mercedes, volt Jeep, volt tehát minden. Úgy jöttek össze, hogy Kármán Irén elkezdett foglalkozni az olajügyekkel. Ekkor már megromlott a viszony köztünk és Portik között, és ami a legfontosabb, Drobilics és Portik között is. Tamás befolyásolni akarta Kármán Irént, hogy a könyvben és a készülő filmben az ő szemszögéből világítson rá a dolgokra. Így hálózta be Portik Sándor Pistát is. Sándor István személye azért fontos, mert amikor megalakult a központi bűnüldözési igazgatóság, ő meg a csoportja foglalkozott az olajügyekkel. Ha valaki, Sándor Pista tisztában volt azzal, hogy ki az a Portik Tamás. Egyébként Boros Tamás az ő besugója volt. Nekem úgy rémlik, hogy Robilics és Portik között olyan apa-fiú viszony volt. Egy ilyen kapcsolat hogyan alakul át ellentétté vagy akár gyűlöletté? Vegyük sorra. Az olajbiznisz az elejétől Gabié. Portikot, mint kegyeltjét, vagy mint fogadott fiát vette be az üzletbe. Gabi figyel Tamás hiúságára is, ezért bízta meg azzal, hogy vezessen egy-két helyet, és gondoskodjon azoknak a védelméről is. Tamásnak ez tetszett. Nem volt egyébként egyszerű a kapcsolatok, mert Gabi, ahogy a mi köreinkben mondani szokták, gyakran stuffoskodott, ami a köznyelvben valami olyasmit jelent, hogy ugrat, hülyét csinál a másikból. Ami akkor igazán érdekes, például Portik esetében is, ha a másik nem látja ezt át, és komolyan veszi. De a kettejük kapcsolata azért ennél komolyabb volt. Abban például teljesen egyetértettek, hogy meg kell teremteni a tekintélyüket, és ehhez, ha kell, elrettentésű példát statuálnak. Emiatt vál célpontá Prisztás, Totka, cinóber. Az összes erőszakos cselekmény másik fontos célja az volt, hogy elterjesszék, ezek mögött az ügyek mögött ők vannak, mert megvolt hozzá a tekintélyük és a képességük egyanánt. Prisztás megölése és a Totka elleni merénylet célja az erődemonstráció volt. Tinubert azért tölették meg, hogy mindenki számára világos legyen, őket nem lehet átverni. 97-ben már nem volt Kontroll Portik felett. Egészen elképesztő, és engem elborzaszt, hogy valaki pusztán presztízs okokból képes felrobbantani az aranykéz utcát, géppisztólja a lövetni Serez Zoltánt. Szelva tőlem már 92-ben megkérdezte, hogy nincs-e kedvem beszállni az olajüzletbe ő bármilyen mennyiségben hozhat Magyarországra olajat. Tudni kell, hogy abban az időben kétfajta olaj létezett. A háztartásokban használt fűtőolaj, meg persze a gázolaj, a járművekhez szükséges üzemanyag. A szavai az volt, hogy már a határon rózsaszín vegyi anyaggal festették meg a fűtőolajat, amit szociális okokból egészen alacsony áron adtak el a lakosságnak. Így akarták megkülönböztetni a jóval drágább dízelolajtól, amit személygépkocsikban, teherautókban, kamionokban, buszokban használtak. Volt egy olyan tévét, hogy a fűtőolajjal üzemelő járművek tönkre mennek, ezért ki kell a fűtőolajból csapatni a színező adalékanyagot. Ebből csak annyi igaz, hogy voltak eszement emberek, akik házilagosan felfőzték, melegítették a fűtőolajat, és a problémák éppen ebből a szerencsétlenkedésből adódtak. A nagy közlekedési vállalatok a hivatalos árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyaghoz, ezért forgalmazhattak óriási mennyiséget az energolosok. Gabiék már pályások voltak, minden érintettet lefizettek, így aztán az általuk behozott olajba bele se került a színező anyag. Azért ment jól az üzlet, mert miután befutottak a megrendelések, a lefizetett vámosok segítségével rendkívül gyorsan került be az olaj az országba. Gyors volt az értékesítés, és rendkívül gyorsan tűntek el a fiktív cégek ügyvezetői. Ami a jogszabályi hátteret illeti, a rossz minőségű termék forgalomba hozatalát 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel lehetett büntetni. Az olajosok kezdtek ráállni olyan termékekre, amelyeknek csekély volt az adóterhük. így aztán hoztak be kenőolajat, orsóolajat, gépolajat, motorolajat. Ezeket különböző adalékanyagokkal feljavították, aztán gázolajként értékesítették. A legkellemetlenebb a lakbenzin volt, mert szinte kibírhatatlanul büdös volt. Az igazi nagymenők, leggyakrabban MSP közeli vállalkozók, mondhatni pofátlan módon intézték a dolgaikat. 1996-97 környékén robbant ki a botrány, amikor pár újságíró kinyomozta, hogy a papíron behozott nyersolajat a szlovákiai Slovnafnál finomítják, amiben az a nagybuli, hogy a nyersolaj után nem volt jövedéki adó. Az újságírók azt szúrták ki, hogy miközben hivatalosan a nyersolaj mennyiség 40%-át lehet üzemanyagként forgalmazni, a szlovákok olyan ügyesek, hogy képesek elérni a 97%-ot is. Radnai szerint sokan utaztak ebben a műfajban. Szépen működött az üzlet, mert mindenki megkapta a pénzét. Egyszerű számítás. A molnál egy liter üzemanyag 98 forintba került egy adott pillanatban. A BKV megkapta az adott vállalkozótól 96 forintért, és a cég illetékese még kapott zsebbe literenként 8 forintot. Mindeközben az üzemanyag 40 forintban volt a vállalkozónak. További literenkénti 5-6 forint jutott annak a cégnek, amelyik aztán pillanatok alatt köddé vált. Egy 1,2 millió liter olajat lehetett behozni. Ezen a mennyiségen, miután mindenki ki lett fizetve, még mindig maradt durván 50 millió forint nyereség. Radnai azt állítja, hogy ő annyira primitívnek találta az egészet, hogy nagyon sokáig nem hit benne. Végül kis keresztül kapcsolódtunk be az olajozásba. Szó volt már arról, hogy tartozott nekünk a tőlünk kapott ingatlanok miatt. De még azt a bentlit is tőlünk kapta, ami aztán elkerült sereshez, akit tahitót falunál éppen ebben az autóban lőttek agyon. Tehát sok gubancos történet volt, az illegális pénzek jöttek-mentek, aztán amikor Bandika már teljesen eladósodott, behozott nekünk a kontikárba két olyan szegedi céget, amelyik jövedéki engedéllyel rendelkezett. Ilyen céget nem volt könnyű létrehozni, mert alapból le kellett tenni 80 milliót. Szóval hiába kellett a két cégért összesen 80 millió forintot fizetni, nekünk így is megérte, mert mind a két cég rendelkezett keverési engedéllyel bevallom én nem nagyon folytam bele az ügyekbe, az egészet drobilicsék vezényelték. Annyit azért tudok, hogy a gázolaj két komponensét külön hozták át a határon, és külön engedély kellett ahhoz, hogy tartályokba tegyék és gázolajat állítsanak elő. Amikor ez a keverési technika bejött, akkor már nem volt vámhalasztás. Volt viszont 30 nap haladék a keverési engedélye rendelkező cégeknek ami a halasztásokat illeti, azokat a politika intézte. A nagyfőnök Karl Imre MSZP-s képviselő volt. Ő például a gyesevnél intézte a tartálykocsikat, de szerzett engedélyeket csíntalan is. Mivel az olajügyekről egyre többen és többen beszéltek, 96 körül már lehetett látni, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek az üzletnek. A bedőlés egy teljesen primitív dologgal kezdődött. Drobilicséknek nyomasztó volt, hogy a rendőrség egyre jobban kapargatta az olajügyeket. Ezért kitalálták, hogy elsóhintanak egy-két kézigránátot, had legyen a rendőrségnek még több dolga. Portik túlzásba vitte, vagy 60-70 helyen robbantott. Azt tudom mondani, hogy Portik ezzel a kézigránátozással enyhén szólva túllőtt a célon. Az igaz, hogy a Drobilics Ferencsik Portik hármas csinálta a hét, meg az is igaz, hogy Gabi volt a főnök hármójuk közül, viszont ő megelégedett volna öt-hat robbantással, de Portik nagyon meg akart felelni, és túzásba vitte. Gabi eléggé kiakadt, és ennek egyszer akaratlanul is tanulja voltam. Rodnai elmondása szerint Drobilics Gáborral Bécsben az Ambassador Hotelben kávézott, amikor megjelent Portik. Egyáltalán nem volt megbeszélve találkozó. Drobilics letámadta portikot, üvöltözött vele. A veszekedés távolról figyelte Radnai, aki aztán megkérdezte, hogy Gabi, mi a probléma? Azt mondta, nemrég kaptam telefont, hogy már megint kézigránátot dobtak ide-oda. Ez a hülye túzásba viszi a dolgot. Ahhoz, hogy zavart keltsünk a rendőrségben és elérjük az ORFK vezetőjének a leváltását, ahhoz nem kellett volna ekkora felhajtás. Off the record. Az idén 70 éves leszek, de ha hiszi, ha nem, én még nem ütöttem meg senkit, és engem sem ütött meg senki. Volt az iskolában egy többszörösen osztályt ismétlő srác, Kucsik Pityu. Ő minden szünetben megvert valakit. Egyszer suli után mentem haza, és mondtam a nagyanyámnak, hogy holnap Kucsik engem fog megverni. Reggel a nagyanyám adott egy nagyon hegyes ollót. Emlékszem, a pengébe bele volt marva, hogy szolingen. Azt mondta nagyanyám, hogy a kocsik eléd áll, fenyegesd meg, ha megütt, belevágod az ollót. Én hittem a nagyanyámnak. Kocsik először azt hitte, hogy viccelek, aztán adhagyott. Részemről ezzel a jelenettel véget is ért az erőszak az életemben. Így utólag nem bánja, hogy a környezetében ennyi erőszakos, durva dolog történt a végtag töréstől akár a kivégzésig. Hát most erre mit mondjak? Az én környezetemben kivégzés. Már elnézést... Boros, mint távoli rokon azért a környezetéhez tartozott. Gondolom, serest is bemutatták önnek valamikor. Nem tudom, hogy fenyővel találkozott -e, de portikon keresztül mégis volt valamilyen kapcsolata hozzá. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akik számomra megmagyarázhatatlan módon áldozatnak születnek. Ebből a csoportba beletartozhatnak totálisan büntetlen, ártatlan polgári személyek ugyanúgy, mint a világi figurák. Egy a közös bennük, hogy vonzák magukra a bajt. A jogi egyetemen foglalkoztunk az áldozatokkal, ezt a tudományágat viktimológiának nevezik, úgyhogy jó helyen kapizsgál, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy normálisnak tartja-e, ha valaki ebben a közegben éli az életét. Úgy általában persze, hogy nem normális. De ne felejtse el, hogy a 90-es években vagyunk, a rendszerváltás utáni zűrzavarban, amikor még a rendfenntartásra hivatott rendőrök se találták a helyüket. Na ebben az időszakban vágtam, vágtunk bele az üzletbe. Úgy se tud belőlem többet kihúzni annál, mint amit mondani szoktam, megvédtük az érdekeinket. Igen, ez jelenthet adott esetben egy eltört végtagot, egy fej találkozását az asztallappal. Összefoglalva, gondoskodtunk arról, hogy a kontikár érdekei ne sérüljenek. De, és ezt is elég sokszor próbáltam hangsúlyozni, az életellenes bűncselekmények nem csak tőlem, de a is távoláltak. Volt olyan tekintélyünk, hogy nagyon gyakran erőszakra sem volt szükségünk, hogy megvédjük magunkat. Ráadásul volt elég pénzünk ahhoz, hogy megfizessük a biztonsággal kapcsolatos személyzetet. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy következmények nélkül nem lehet nálunk bepróbálkozni. Hatodik fejezet. Boros Tamás és a korrumpált rendőrök. Maga személyesen adottát pénzt rendőrnek? Igen. Mesélj el, hogy történik az ilyen. Milyen arcot vág, milyen körülmények között. Mesélj el, hogyan kell odaadni egy rendőrnek a pénzt. Ez úgy történik, hogy valamilyen ügy kapcsán nyomoznak utánunk. És kiderül, hogy per pillanat ahhoz az ügyhöz nincs semmi közünk. Kialakítunk egy személyes kapcsolatot. Találkozunk, beszélgetünk, érdeklődünk a munkájáról, a hobbiáról. Olyan étteremben találkozunk, ahol azért ismerősökkel nem futunk össze. Olyan parkban, parkolóhelyen, Pest vonzás körzetén kívül, ahol nyugodtan beszélhetünk. A beszélgetés közben megtudjuk, hogy mi a hobbija, mi a témája, mivel szeret foglalkozni. És akkor az ember erre ráül. Egy-két ilyen beszélgetés alapján kialakul valami. Megismerő ő is bennünket, tehát a személyiségünket. Mi is megismerjük őt. A Boros ügyhöz tartozik, hogy a presztízs mellett volt a likvidálásnak egy olyan üzenete is, hogy az árulókat meg kell büntetni. Ilyen egyszerűen működött portikagya. Ha valakinek megfordul a fejében, ott szembeszáll vele, vagy rontja az üzletét, akkor majd eszébe jut, hogy könnyen úgy végezheti, mint Boros Tamás. Miután a rendőrségentett videós vallomása nyilvánosságra került, Boros etalon volt. Megnéztem ezeket a filmeket. Boros időnként, mintha kisegítette volna azt a rendőrt, aki őt kérdezi. Próbálta kisegíteni, terelgetni, hogy inkább erre kéne gondolni. Magabiztosnak tűnt Boros, nem olyannak, mint egy reszkető lábú letartóztatott, aki menekülni akar a felelősség alól. Boros Tamás a szó igazi értelmében egy klasszikus, jóképű, nem is buta szélhámos volt. Korábban meggyanúsították őket a nirvána bár felrobbantásával, akkor bepánikolt és hagyta magát beszervezni. Már szó volt arról, hogy Borosnak alapvetően a rendőrségen tett vallomása, illetve az arról készült videó nyilvánosságra hozatala okozta a halálát. Ami a videót illeti számomra nyilvánvaló, hogy Boros megpróbálta hűen előadni a rendőrök koncepcióját. Ráadásul úgy gondolta, hogy ez a vallomás, illetve a rendőrökkel fenntartott kapcsolata valamiféle védelmet jelent a számára. De szerintem Boros, hogy így fejezzem ki magam, képzavarban volt. Talán azzal kell kezdenem, hogy ő is kábítószeres lett, üldözési mániája volt. Megtette azt, hogy saját emberével rálövetett a házánál elhelyezett biztonsági ember lakókocsijára. Nyilván arra számított, hogy emiatt a rendőrség majd jobban védi. Ami hozzám, illetve a kontikárhoz való viszonyát illeti, hát azzal is voltak problémák. Boros dolga volt az, hogy nagykörösön és szegett szűregen megszervezze az olajtelepek védelmét. Ezért rálátása volt sok mindenre, főleg a forgalomra. Az Energol érdeke nyilván az volt, hogy mi ne legyünk tisztában, miféle üzleteket kötnek, mennyi olajat forgalmaznak, következésképpen mennyi pénzzel kell elszámolniuk. Na ezekre a dolgokra volt rálátása Borostominak. Az még azért ide kívánkozik, hogy volt tanácsadója is, egy fontos beosztású rendőr, Sándor István személyében. Boros üldözési mániája odáig terjedt, hogy újabb merényletet szervezett meg saját maga ellen. Hozzáteszem a rendőrség tudtával és közreműködésével. Hogy pontosan hogy történt a dolog, az ma már kideríthetetlen. De nekem személy szerint egy nyomozó mondta el, hogy ő mit tud. Ez szerint Boros, a saját állítása szerint, az Attila úton haladt a kocsijával, amikor egy 190-es mercedes rálőttek. Boros a másik kocsiban azt a Karajos Gábort vélte felfedezni, aki Portik Tamásnak volt a katonája. Ezzel szemben a valóság az, amit egy szemtanú taxis is állított, miszerint Boros az Attila úton megállt, és akkor lövetett saját emberével a kocsiára. Ezt követően hívta ki a rendőrséget. A rendőr be akarta vinni laborvizsgálatra Borost, hogy megvizsgálják, milyen üvegszilánkok vannak a ruházatán, illetve a testén. De megjelent a régi ismerős Sándor István, aki átvette a nyomozást és elvitte a helyszínről borost. Azok a rendőrök, akik ezzel az ügyjel foglalkoztak, egyöntetően azt állították, hogy a lövés pillanatában boros nem ülhetett a kocsiában. Ami Sándor Istvánt illeti, valójában kettő volt belőle. Az egyik a rendőrségnek, a másik az alvilágnak dolgozott. Összerint szerint mindenki megvehető. Én azt mondom, hogy bizonyos határig. Szerintem az emberek 90%-a pénzzel befolyásolható. Ez tényleg egy emberi dolog. A gyerekünknek mindent meg akarunk adni. Meg akarjuk oldani az anyagi problémáinkat. És még az is számít, ha valaki életszínvonalban lehagy minket, főleg ha az egy barát. Ha meg már a rendőrök szóba kerültek, Addig, amíg az állam havi 150 ezer forinttal fizet meg egy agyonterhelt rendőrt, addig nem nagyon mond ellent, ha adnak neki egy borítékot azzal, hogy tessék, vegyél valamit a gyereknek vagy az asszonynak. Maga személyesen adott át pénzt rendőrnek? Igen. Meséljél, el, hogy történik az ilyen. Milyen arcot vág, milyen körülmények között. Mesélj el, hogyan kell odaadni egy rendőrnek a pénzt.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 A beszélgetés közben megtudjuk, hogy mi a hobbija, mi a témája, mivel szeret foglalkozni. És akkor az ember erre ráül. Egy-két ilyen beszélgetés alapján kialakul valami. Megismer ő is bennünket, tehát a személyiségünket. Mi is megismerjük őt. Magának mi a taktikája? Mit árul el magáról? Én mindig magamat adom. Persze, amit takargatni kell, azt nem fogom kitálalni. Saját magát hogy írnál le? Mi az a kép, ami valós és amit felfest mások előtt? A valóság, hogy családcentrikus vagyok. Szeretek az embereken, a barátokon segíteni. Soha nem hagytam őket cserben. Az én környezetemben, ha valakinek problémája van, segítek megoldani. De ezzel szemben nem engedem, hogy az én érdekeimet bárki is megtámadja. Mindig szavatartó ember voltam, tehát ha én ígérek magának valamit, és csak rajtam múlik, akkor az biztos, hogy megteszem. Vagy nyíltan megmondom, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Ilyen beszélgetések alkalmával először jön egy kérdés, hogy attól félünk, ki akarnak bennünket készíteni. Nem tudom, mi lesz, hogy lesz, nem tudná lesegíteni. Először adunk ajándékot, aztán adunk kisebb készpénzt. Így szépen kialakul egy viszony, és utána már az illető keres meg bennünket az információval, és nem kér pénzt, mert tudja, hogy mindig fog kapni valamit. A pénzösszeg mitől függ? Mondjon nagyságrendeket a 90-es években. A pénzösszeg mindig az illető személyiségétől függ. Tehát feltérképezzük az anyagi körülményeit, például milyen kocsival jár, hogy él. Nekem saját véleményem, hogy ha túl nagy, tehát 10 millió fölötti összeget adunk, akkor már ő is megijed, fél, hogy esetleg másról van szó. Tehát mindig az adott személynek az anyagi körülményeihez viszonyított. Egy-egy ilyen találkozó információ átadás alkalmával megkapja a fizetése tízszeresét is. De azt hogyan adják oda? Készpénzben borítékban. Köszönjük szépen, vegyél valamit a gyereknek vagy a feleségednek. Aztán mindig rátérünk arra, hogy biztos szakmai szeretetből csinálod ezt, de hogy lehet ezt csinálni ezzel a képességgel, hogy lehet így dolgozni? Nem becsülnek meg benneteket? Tehát az emberek kicsit rájátszik erre. Ami igaz is, mert hogy lehet elvárni egy embertől, hogy teljesen lojális legyen az államhoz meg a rendőrséghez, ha otthon a gyerekét nem tudja befizetni egy osztály kirándulásra? Találkozott olyannal, akit nem lehetett megvesztegetni? Igen. Általában rendőrökről beszélek. Azt nem lehetett megvesztegetni, aki már más csoporthoz tartozott. Ezt nagyon komolyan mondom. Azt nem lehet, aki már valahonnan máshonnan jól élt, és nem akart két helyre játszani. De azért volt olyan is, aki két helyre dolgozott. Of the Record azt mondta nekem, hogy az emberek 90%-a pénzzel befolyásolható. Ezt annyira rossz volt hallani. A tisztviselők, és ide számítom a rendőröket is, tehát azok az emberek, akik az államtól kapták, illetve ma is kapják a pénzt. Szerintem a 90-es években egyáltalán nem is, mostanában is csak éppen, hogy voltak, illetve vannak megfizetve. Figyeljen ide! Ha én beszélgettem egy rendőrrel, egy börtönőrrel, vagy akár egy önkormányzati tisztviselővel, biztos, hogy három perc után már a problémáit sorolta. A lakástörlesztés, a gyerek iskoláztatása, a kocsi javítatása, a fenntartása, márkás cipő a fiúnak, meg a lánynak, nyaranta legalább egy hét nyaralás. Na ezek azok a dolgok, amikre minden normális ember vágyik, de sajnos Magyarországon az emberek többségének ezek megvalósítása elérhetetlen állom. És akkor jön a jóságos Radnai úr és segít. Nem értem, miért mosolyog olyan cinikusan. Mielőtt válaszolnék, azért volna egy kérdésem. Hogy van az, hogy maguk újságírok mindig csak a negatívumot keresik? Miért van az, hogy az valahogy soha nem érdekelte a sajtót, ha támogattam egy fiatal sportolót, ha adakoztam, jótékonykodtam? Nyilván azért, mert ez a fajta radnai nem passzolt ahhoz a képhez, amit rólam a média nagyon gyakran a hatóságok kérésére kialakított. Egyébként pedig válaszolok arra, amit konkrétan kérdezett. Igen, adtam pénzt rendőrnek, börtönörnek, tisztviselőnek. És az is igaz, hogy viszonzást is elvártam. Nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni, olyan orbitális korrupcióra, mint ami manapság szinte naponta előfordul, Olyanokban én nem vettem részt. Pénzzel meg lehet gyorsítani egy engedélyezési folyamatot. Hozzá lehet jutni információhoz. A börtönben pedig hozzá lehet jutni különféle kedvezményekhez, a gyakori fürdéshez, a jobb ételhez vagy a sportolási lehetőséghez. Nagyon sok embert jellemzett úgy, hogy jó fellépésű szélhámos. Hogyan kezelte ezeket a figurákat? Amikor én szélhámosokról beszélek, akkor nem feltétlenül azokra gondolok, akiket az átlagember szélhámosnak tart. Tipikus szélhámos például a hétköznapokban egy házasság szédelgő, aki hűíti a nőket, aztán lelép a pénzükkel. Én viszont autókereskedő voltam, és számomra szélhámos például az a politikus, aki jó kocsit akar a segge alá. Fűtfát megígér, amiből aztán nem teljesít semmit de Szélhámos a maga kollégája is, aki zsebbe kér egymilliót, hogy egész nap közvetítsen a kontikár megnyitójáról. Ha körülnéz a világban, nyugodt szívvel Szélhámosnak nevezhet minden olyan politikust, beleértve akár minisztereket is, akik a kampányban ígérnek fűtfát, amit aztán vagy letagadnak, vagy egyáltalán nem is emlékeznek arra, hogy mivel hűítették a választókat. Boros Tamásról jut eszembe, hogy vele kapcsolatban nem csak a szélhámosságot, de a kábítószert is emlegette. Lehet, hogy nagyon buta, naíva kérdésem, de tényleg miért van az éjszakában és az alvilágban ennyire jelen a kábítószer? És most nem az átlag drogosokra gondolok, hanem a borosféle figurákra. De említhetném akár tanyit is. Akár egy mondatban is válaszolhatnék. Felpörgetett élet. Nem tudnék különbséget tenni az ön által emlegetett alvilági figurák és mondjuk az élvonalbeli művészek között. De arra is fogadni mernék, hogy a környezetében legalább annyi kábítószert kedvelő ember van, mint amennyi megfordult a kontikár környékén. Azok az emberek, akik zsúfolt életet élnek, megoldást keresnek a problémáikra, a stresszre, a kialvatlanságra, a teljesítménykényszerre. Jó rendben van az éjszakában, és persze alvilági körökben ehhez még hozzájön az a félelem, hogy megbuksz, érted jönnek a rendőrök, vagy éppen elkap valamelyik ellenfeled ellenséged. Na ezek ellen a félelmek ellen is hasznos lehet mondjuk a kokain, amit persze az ön diákjai is használtak vizsgai időszakban, vagy éppen bulizás közben. 7. fejezet Seres, pristás Boros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 Valóban rengetegen voltak az alvilágban, akik ott gyerekeskedtek, ismerték egymást, együtt nőttek föl. A Kis-Pest-Lőrinc meghatározó volt. Onnan jöttek rengetegen, hogy csak néhányat csak Ladányi, Seres, Ferencsi, kisbondi, mind-mind gyerekkori ismerősök, ami még akkor is sokat jelent, ha később szétválnak az útjaik. Szóval Vizovitski csinált egy nájklubot Lőrincen, ami elég jól működött, és jött a pénz.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 Ez a lőrinc olyan misztikus hely, hogy mindenki onnan indult. Lőrinc tipikus proli környék volt. Valóban rengetegen voltak az alvilágban, akik ott gyerekeskedtek, ismerték egymást, együtt nőttek föl. A kispest lőrinc vonal meghatározó volt. Onnan jöttek rengetegen, hogy csak néhányat csak Ladányi, Seres, Ferencsi, kisbondi, mind-mind gyerekkori ismerősök, ami még akkor is sokat jelent, ha később szétválnak az útjaik.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 Lényegében arról folyt a beszélgetés, hogy miért nem engedem át a zsiráf éttermett Vizovicski Lászlónak, miért nem adom el neki. Na ennyit Vizovicski rendőri kapcsolatairól. Ovdi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 Néha bejött a kontikárba, jókat beszélgettünk, rengeteg poént elsütött mások rovására. Kedveltük, mert nagyokat lehetett röhögni a sztoriain. Ott hibázott, hogy belenyúlt az olajüzletbe. Úgy tudom, de a történteket csak hallomásból ismerem, hogy Portiknak a Kempinszkiben volt egy megbeszélése muskovics -sal. A beszélgetésüknek több tanúja is volt, és ez Muskovics életébe került.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 Radnaiékat 1997. áprilisában őrizetbe vették azzal az indokkal, hogy rossz minőségű terméket hoztak forgalomba. Radnai személyéhez kapcsolták a kisbandi által fölajánlott két céget, név szerint a dnt t és az Artistican Kreatívot. A média ettől kezdve az Energol Kontikárt emlegette. A DNT értének nek Szeged Szűregen volt egy székhelye.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 Tanyi Gyuri jól használta ki a birkózó múltját, eldobálta egy párszor Schubertet, és ezzel olyan nimbusza lett az éjszakában, hogy már nem akart vele senki újat húzni. A rendszerváltást követően egyáltalán nem volt ritka, hogy az éjszakában az erő dominált. Korábbi birkózók és ökölvívók pénz kiegészítésképpen portáztak különböző vendéglátóhelyeken, gyorsan ismert emberek lettek az éjszakai életben.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 Például azt is, hogy miért kellett meghalnia. Érdekes figura cinóber, aki strici volt, lányokat futtatott, kábítószerezett, olajos cégeket írtak a nevére, mert nem volt büntethető. Bármennyire is meglepő, ő az a figura, akit úgy emlegetnek, hogy dili Flapnéje, sárga cédulája van, akiről elmegyógyintézetben intézetben mondták ki, hogy nem kerek és nem büntethető. Cinóbert, ha valami balhéja volt, bevitték az imeibe,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 97. januárjában megalakult a KBI. Meghirdettek egy száznapos programot, gondoskodtak a körítésről, a médián keresztül sztározták a Schwarz ügyet, nyomatták, hogy a kontikár és radnai mekkora veszélyt jelent a társadalomra. A húsz hónapos fogság alatt radnai érdekeit a későbbi igazságügyminiszter Bárándi Péter védte. Csülők zsigmond védője Zamecsnik Péter volt.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 Egy őr ezeket bevitte Gabihoz, akinek azt üzentem, hogy a WC fajtaját emelje le, és alul a deszkába vésse bele a telefont. Egy preparált telefont küldtem be, ami közvetlenül árammal, meg persze elemmel is üzemelt. Rodnai szerint a fenyőgyilkosság, az aranykéz utcai robbantás, ahogy ő fogalmaz, nem két forintos történetek.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 ami már a természetesen világossá vált, hogy nem így van. Érdemes rendezni az eseményeket. Rodnait 97 áprilisában tartóztatták le, és bent tartották húsz hónapig, a vád rossz minőségű termék forgalomba hozatala, amiért maximum 5 év szabadságvesztés róható ki. Ez az ügy elhúzódott 10 évig.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 vagy ők ölnek meg engem, vagy, és emellett döntöttem, korrekt módon érjen véget a történet. Of the Record. Őszintén szólva, az nem lep meg, hogy időről időre szídja, kárhoztatja a médiát. Visszatérő motívum az egész könyvben, hogy az Energol-Kontikár ügyet a média fújta fel. Most komolyan mi ebben a meglepő? Hát pont ez a Bulvár dolga. Még akkor is, ha ez önnek, illetve nekem nem tetszik, nem szimpatikus.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 A szegedi ítélőtábla az elsőfokú ítéletet 2006. október 6-án helyben hagyta. Radnai azt állította, hogy politikai koncepciós áldozata, mert lényegében ő dolgozta ki a gépjárművek eredetvizsgálati rendszerét, ami milliárdos üzlet, ám a regnáló kormány ezt lenyúlta tőle.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 És mert ezeket átéltem, ezért mondtam azt Mészáros Petinek, hogy ha neked ez a két szerb tényleg a barátod, akkor segíts rajtuk. Ha azt kéred tőlem, hogy ezt a két szerb barátodat engedjen be az amúgy lakatlan szállodámba, akkor megengedem. Hogy utólag mekkora hibának bizonyult, azt már én is látom. 12. fejezet A kétszerb és hagyó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 Letartóztatták őket, de szabadulhatnának, ha valaki garanciát vállalna arra, hogy szállást, étkezést biztosít nekik, hogy ne kelljen bűnözői életmódot folytatniuk. Az egyiküket Szlobodán Stojanovicsnak hívták, a másikat Nemet Erikónak, de utóbbi csak simán Rikónak becézték. Amikor hazajöttem Németországból, Peti kész állított. Bemutatott a két szerb gyereknek.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 Radnai, ahogy ígérte, Németországból hazautazott, hogy próbálja elsimítani a Kolosseum balhét. Radnai telefonon felhívta Magyar Robertet, és találkozót beszélt meg vele a Kempinski hotelben. Azért a kempinski hívtam, mert az be van kamerázva, mindenki lát mindent. Oda jött Magyar Robi nyolc 10 emberrel. Én oda mentem Molnár Rihárdal meg egy sráccal. Mondtam, Robi, üljetek küldel küld el az embereidet.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 és azt se felejtsük el, hogy a vád tanúiként léptek fel, miután bűnügyi megállapodást kötöttek a hatóságokkal. 13. fejezet fejlet Visszatérve kecskemétre az ítélet hirdetéshez. Radnai felesége sírva fakadt, csüllög Zsigmond elájult, Radnai viszont meglepő módon higgadtan reagált. Óriási volt a média nyomás. A fejemben ott motoszkált, hogy öttől húsz évig bármennyit kaphatok. Amikor a bíró felolvasta az ítéletet és felsorolta, mi mindenben találtak bűnösnek, hirtelen megkönnyebbültem. Ahogy a bíró kimondta a tizenkét évet, azzal az erővel mondhatott volna húszat is, hiszen én voltam az első rendű vádlott. Én már sok mindent átéltem, így aztán úgy voltam azzal a tizenkét évvel, hogy rengeteg. De látni a végét. Tizenkettőnek is nehéz, de húsz évnek nem lehet. Bácskiskun megyei bíróság ítélet A 2004. szeptember 13. napjától őrizetben, majd 2004. szeptember 14. napjától előzetes letartóztatásban lévő Radnai László első rendű vádlott, aki Debrecenben 1955. szeptember 4. napján született, anyja neve Csákó Erzsébet, Budapest 12. kerület Zirzen Janka utca 61. es szám alatti lakos, magyar állampolgár, bűnös. Bűnszervezett tagjaként elkövetett emberülés előkészületének büntettében, mint társtettes és bűnszervezett tagjaként, folytatólagosan elkövetett fegyvercsempészet büntettében, mint felbújtó. Ezért a bíróság Radnai László elsőrendű vádlottat halmazati büntetésül 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. A kiszabott fegyházbüntetés tartalmába a 2004. szeptember 13. napjától 2006. április 13. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt Radnai László elsőrendű vádlott esetében beszámítja. Radnai László elsőrendű vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A bíróság Radnai László elsőrendű vádlottat a Bácskiskun megyei főügyészség B. 4027 per 2004. számú vádiratával ellene emel további két rendbeli tagjaként felbújtói minőségben elkövetett lőfegyverrel visszaélés büntettének vádja alól felmenti. Havasárik Térünk vissza Kecskemétre. Az ítélet hirdetésnél ott volt? Éfjú László. Persze, erről nagyon nehéz beszélni. Teljes sok. Nem is tudta az ember hirtelen, mi történt. Már említette, hogy az apja rosszat sejtett. Rosszat, igen. Ennek ellenére nagyon bizakodtunk. Amikor elhangzott a tizenkét év, teljesen ledermettünk. Látta az apja arcát? Persze. Milyen volt az apja arca? Ő mindig nyugtatóan fordult hátra, ne aggódjatok. Másodfok előtt volt valami bizakodás? Mi végig bizakodtunk, apu már az első fokon sem bizakodott. Három nagy hiba volt az egész eljárásban, amit apu már végig mondott. Az egyik, hogy hangfelvétel nem készült a tárgyalásokról. Végig a bíró mondta tolba a jegyzőkönyvet a saját szavaival. Pedig lehet kérni videófelvételt, hangfelvételt. De valószínű, hogy tök mindegy lett volna. Az is tök mindegy lett volna, hogy ki az ügyvéd. A csillagban kezdte letölteni a büntetést. Az első látogatás megvan? Meg igen. Sajnos akkor már valamennyire gyakorlott voltam az ilyenben. Nagyobb nyomot hagyott bennem a legelső, a Gyorskocsi utcai látogatás. Sajnos azóta olyan sok alkalom adódott, hogy már rutinos látogató voltam. Apámat a csillagban láttam először rabruhában, és ez már olyan véglegesebb dolognak tűnt. Hogyan alakult apjának a lelki állapota? Meg tudta figyelni a változásokat? Nem tudom, hogy csinálta, de rajta semmit sem lehetett látni az évek alatt. Semmit. Ő mindig megmaradt ugyanolyan pozitívnak. Amikor bekerült, hogy alakult a maguk anyagi helyzete és a biztonságuk? Az apja nem féltette magukat? Különösen azután, hogy kiszivárgott az első államtitoknak nyilvánított feltáró jellegű vallomása. Nyilván féltett bennünket, hogy ne féltett volna. Anyagilag is féltett, meg úgy egyébként is féltett minket. A nagy pénzköltésekre visszatérve, én ezt mindig egy kicsit legendának éreztem, mert sokkal nagyobb volt a legenda mögötte, mint a valóság. Inkább volt illúzió, mint tényleges. Ez az anyagi része, anyagi vonzata a dolgoknak. Sok tartalék nem volt. A maga személyes élete hogyan alakult? Elvégeztem a jogi egyetemet, de vendéglátással foglalkozom, mivel ügyvéd nem akartam lenni soha. Ott volt a zsiráfétterem, a étterem kezdtem belelátni a dolgokba. Szerveztem is oda egy-két rendezvényt. Jussunk el oda, hogy megnősült, és az apja bent volt. A feleségével hol ismerkedett meg, és mit tudott magáról? A feleségemet már 16 évesen megismertem. Nyilván voltak hosszabb, rövidebb szünetek, aztán mindig visszakerültünk egymáshoz. A harmadik kerületi High Life diszkóban ismerkedtünk meg, ami a kerület pálya mögött volt. Én inkább rocker vonalat szerettem fiatalon, de oda jártunk, mert az volt közel. A felesége hogyan fogadta, hogy annak a bizonyos radnainak a fia? Annyiból volt szerencsém a feleségemmel, hogy az ő apukája meg apu már régebbről ismerték egymást, mint ahogy mi megismerkedtünk. Visszajáró vásárló volt a feleségem apukája a kontikárba. Apósom az építőiparban dolgozik, vállalkozó, hűtés-fűtés-gépészet, mérnök. Mérnök az após. Milyen volt az esküvő? Kés szürke esküvő volt. Húztuk, halasztottuk, pont apu miatt. Hát, ha valamilyen csoda folytán jelen lehet. De aztán terhes lett a feleségem, és úgy döntöttünk, csak szűk családi esküvő lesz az én első éttermemben. Nyilván nem engedték ki, de vittek neki fényképeket, videót. Fényképet vittünk neki, a videót a mai napig nem tudta megnézni. Amikor Lacika megszületett, levittük apuhoz. Megrázó volt. Elsírta magát. Szegeden mindig üveg mögötti beszélgetést folytattunk, de amikor a gyerekkel mentünk, nem engedték meg, hogy kézbe vegye. Hiába volt jó viszonyban a felügyelettel, az OPK és az NNI a legszigorúbb négyes fokozatban tartotta. Apa nem hozta szóba, de a mamájával beszéltünk arról, hogy a 11 éves unokának valamit mondani kellene. Hát igen, ez nehéz kérdés, ez egy örökös dilemma. Apa nekem a készülő könyv kapcsán csak annyit mondott, hogy nem szeretné, ha a címlapon ott lenne az arca, az unokák miatt. Muszáj lesz valamikor gyorsan kitalálnunk ennek a módját, mert a gyerek is radnai László, és a számítógépet kezeli elég rendesen. Bármikor benne van a pakliban, hogy beírja a nevét, vagy ha már sejt valamit, akkor eltitkolja, és ugyanúgy nem beszél róla, ahogy én régen. Most mi a terv? Hogy hogyan tálaljuk? Nem tudom. Őszinte vagyok, nem tudom. Pedig nem szabadna halogatnom a dolgot, de sajnos halogatom, és egyelőre tanácstalan vagyok. Ennyire tanácstalan még nem voltam soha. Visszatérve kecskemétre az ítélet hirdetéshez.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 Rodnai lekerült Szegedre a csillagba, ahol mindenki ismerte a nevét, és valamilyen módon respektje volt nemcsak az elítélteknél, hanem a személyzetnél is. Még az is segített neki, amikor a többi elítélt lekiabált neki az udvarra. Az egyik azt kiabálta, hogy 25 év, a másik azt, hogy tényleges életfogytiglan. Én pedig arra gondoltam, hogy hozzájuk képest mi az én 12 évem. Az idők során próbáltam szakaszolni a hátra lévő éveket. Mondjuk úgy, hogy ha leültem egy évet, akkor tudatosítottam, hogy már csak négyszer annyit kell leülnöm. Meg hát a monotóniát meg kellett törnöm. Felülvizsgálati kérelem, alkotmánybíróság, Strasbourg. Radnoi azt állítja, hogy 1990 és 1992 között a befektetéseink kívül nagyjából 200 millió forint készpénzzel rendelkezett. Nem csak az autók, de az építkezések is sok pénzt hoztak házakat épített, 100 forintos befektetésre 200 forintos haszonnal számolhatott. Sok milliós nagyságrendű ingatlan vagyon jött össze. Arra persze vigyázott ott semmi ne legyen a nevén, ahogy fogalmaz, mindig valami megbízható embernek a nevére íratta az ingatlanokat. A húsz hónapos fogvatartás nem jelentett jelentősebb érvágást, a 2004-es kecskeméti ügy viszont nagyon is. Radnai úgy számol, hogy csak az ügyvédeknek fizetett készpénzben legalább 150 milliót. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy ebben nem tartozik bele Jován Laci, mert persze neki is volt ára, de ő emberségből, barátságból dolgozott. Az évek során közel került hozzám. A kecskeméti ügybe szó szerint belebetegedett. A vagyon jelentős része eltűnt. Amikor elővigyázatosságból strómanokra bíztam ingatlanokat, akkor nem számoltam azzal, hogy hosszabb időre kivonnak a forgalomból, és elúszhatnak. A felszámolási eljárás miatt nem sikerült eladni a mosom óvári szállodát. Nem állítom, hogy futóvá lettem, de nagyon sokat veszítettem. Szerintem éppen ez volt a rendőrség célja. Amikor az olaügyet kreálták, az országos rendőrfőkapitány lenyilatkozta, hogy esetleg gond lehet a bizonyítással de ha nem is sikerül rájuk verni a bűncselekményt, legalább anyagilag tönkretesszük őket. Az egy dolog, hogy a rendőrség próbálta sújkolni, hogy álkapónét is adócsalás miatt ítélték el, de nagyon is a kezükre játszott a média. Régóta tudom, hogy teljesen felesleges helyreigazítást kérni, mert ami egyszer befészkelte magát az emberek fejébe, azt onnan nehéz kipiszkálni. Szegeden a csillagban a legkeményebb körülmények között őrizték, ami a legszigorúbb négyes fokozatot jelentette. Annak ellenére, hogy 12 évet kapott, úgy kezelték, mint a tényleges életfogytosokat. Ez jelentette például azt, hogy a zárka ajtó és a cella között még volt egy biztonsági rács is, azon keresztül helyezték fel a bilincseket. A bilincset aztán fölváltotta a lánc, ami később, hála a jogvédőknek, egy idő után eltűnt. Sétálni volt módja a tényleges életfogytosok épületének tetején. Ha mégis lemehetett a kis udvarra, akkor ponyvált feszítettek ki a feje fölé, hogy őt se lássa senki, és ő se lásson senkit. Aztán rövid négy hónapra hála a csillagparancsnokának, radnai, ahogy ő fogalmaz, emberi körülmények közé került. Már fél éve voltam Szegeden, amikor bejött hozzám a börtönparancsnok csapó. Az mondta, őt nem érdekli, milyen nyomás van föntről, úgy látja, hogy nincs szükség arra, hogy itt a BSR-en biztonsági speciális részlegen legyek. Azt mondta, hogy kihelyez körletre, és az éppen akkor felújított mosodában beosztott állandó délelőtti műszakba. Csak azt kérte, hogy ne csináljak problémát se magamnak, se neki. Kín is voltam négy hónapot. Szívesen dolgoztam, mert legalább volt elfoglaltságom. Sokat számított, hogy bármikor fürödhettem, és a szomszédos konyhában a szakácsok megfőzték, amit megkívántunk. Sajnos csapú megbetegedett, elég hamar bele is halt a rákba. Jött helyette egy új börtön parancsnak. 72 óra múlva jött értem a kommandó, és visszavittek a BSR-re, hogy szabaduláson még ott töltsem az időmet, minden különösebb indoklás nélkül. A börtönben nem kötelesek megindokolni, hogy miért vagyok a legszigorúbb négyes fokozatban. Negyed évente van a felülvizsgálat. Elvisznek egy halombizottság elé, ott ül a börtönparancsnok, a biztonsági, meg a nevelőtiszt. Ja, radnai, igen, felülvizsgáltuk, marad a négyes fokozatban. Nincs rá magyarázat, hogy miért, hiába kéret, hogy indokolják meg. Az ügyvéde miért egy rakás beadványt, hogy ez méltánytalan. Ami a legérdekesebb, még az a bíró, aki elítélt, az indoklásban külön kitért arra, hogy nincs befolyás arra, milyen körülmények között, milyen fokozatban töltöm le a büntetésemet. Így, ilyen körülmények között töltöttem le az ítéletemet. Közben rengeteg minden történt. Beszélőre rendszeresen járt be a fiam meg a feleségem. Kapcsolatban voltam a családdal de amikor megszületett a két unokám, végre plexin keresztül láthatta őket, de azt már nem engedték, hogy hozzájuk érjek. Még egy simogatás sem fért bele. Ez borzalmas volt. A Magyar Köztársaság nevében a Bácskiskun megyei bíróság 2006. április 13. napján ítéletet hirdetett, részlet az indoklásból. Radnai László elsőrendű vádlott, Védekezésének lényege a következő volt. jogi felelősségét a vádirat egyetlen mozzanatára nézve sem ismerte el, hangsúlyozva azt, hogy a vádiratban körvonalazott bűnszervezet nem létezik. A vádlottként szereplő személyek egy részével rövidebb, hosszabb ideje fennálló baráti vagy ismerősi viszonyban áll. Vállalkozóként ellenőrizhető legális tevékenységet folytat, vádlott társaival kapcsolatban, üzleti kapcsolatban nem állt. Külön hangsúlyozta, hogy a vádiratban sértetként megjelölt Túri Tibor tanú jó barátja. Azt a vádat, hogy ezen személy megölését tervezte, mint képtelenséget utasította vissza. Nem vett részt olyan megbeszélésen, amelynek tárgya emberülés megszervezése lett volna, nem adott utasítást emberülés céljára szolgáló eszközök beszerzésére, nem vett részt az emberülés előkészítése céljából tartott szemlén. Tagadta azt is, hogy megrendelést adott volna fegyverek beszerzésére, valamint hogy erre a célra anyagi eszközöket szolgáltatott volna. Tagadta, hogy részt vett volna olyan találkozó, melynek során a már beszerzett fegyvereket megszemlélték, illetve hogy közvetlen utasítást adott volna fegyverszállítmány kísérésére. Of the record! Radnai úr, kénytelen vagyok egy kényes témával előhozakodni. A magánéletben eszembe se jutna senkinek a zsebében turkálni, de most mi ketten, hogy úgy mondjam, dolgozunk. Ön 12 év után kijött a börtönből és a jelenlegi viszonyairól csak annyit tudok, hogy valahol a budai oldalon egy kényelmes lakásban él a feleségével. Egyszer azzal búcsúzott, hogy megy az unokájáért, és arról is szó esett, hogy írdatlan pénzekbe kerültek az ügyvédek, és nem nagyon jut hozzá a kint lévőségeihez. Elmondaná, hogy kell nehéz időkre pénzt félretenni? Gondolom, ma már nem divat földbe ásni a vagyont? Az már tényleg nem divat. Meg egyáltalán minek izzadjon az ember, ha be lehet menni egy bankba, ahol örömmel fogadnak nagyobb összeget is. Aztán, amikor jönnek az énséges idők, az ember hozzányúlhat ehhez a pénzhez. Egyébként nagyra értékelem a fiam apósát és anyósát, akik a nehéz időkben minden szempontból segítségére voltak a gyerekeknek. Ami a jelenlegi helyzetemet illeti röviden, panaszra nincs okom. Csak azt nem mondja, hogy nyugdíjas lesz, ül a fenekén, unokázik és tévét néz. Pedig jó nyomon jár. Nekem tényleg pótolnom kell azt, amit ki kellett hagynom. Igen, végre unokázok. A lehető legtöbb időt igyekszünk a feleségemmel, a fiunknál és az unokáknál tölteni. Az is igaz, hogy nem tudok kibújni a bőrömből, hogy úgy mondjam... Én egészen a koporsóig üzletember maradok. Most is vállalkozást építek, de erről nem akarok többet mondani. 14. fejezet Rodnai megmagyarázza Túri Tibort a vádirat és a bíróság szerint azért akarták megöletni, mert bevédte önökkel szemben vadnait. Ez azért nem igaz, mert Túri Tiborral nagyon jó viszonyban voltunk. Amikor felköltözött Pestre, segítettem neki, amiben csak tudtam. Bevezettem az üzleti életbe, segítettem neki, hogy felépítse magát, kiépítse a kapcsolatrendszerét. Amikor 2001-ben megszületett a gyereke, engem hívott először. Én láttam a babát először a kórházban. Ki ez a túri? Egy ajka is, rác, egy vállalkozó. Fiatalon ő is volt büntetve. Az ügyész megálmodta, hogy Túri egy mafiózó, a Balaton ura, miközben Tibinek semmilyen érdekeltsége nem volt a Balatonon. A hatóságok ezt állítják, és talán ez a legsúlyosabb vád, hogy egy bűnszervezet élén állt. Arra hivatkoznak, hogy lényegében egy hierarchikusan felépített struktúrát hozott létre, amit ön irányított néhány megbízható alvezérével, csüllöggel, mészárossal. A nyilvántartott telefonhívások szerint ő napi kapcsolatban állt ezekkel az emberekkel. Ez így van. Mármint, hogy rendszeresen beszéltem az említettekkel, de ez nem jelenti azt, hogy bűnyszövetkezetet alkottunk volna. Már elmondtam, de megismétlem, hogy ezekhez az emberekhez 20-30-40 éves kapcsolat fűzött, és nem csak emberi, de üzleti jellegű is volt. Mészáros Péter üzlettársam volt a két étteremben, a zsirávban és a monalizában. Egy bűnszervezetnél mondhatni követelmény az alá-fölé viszony. Na, most nézzük, milyen viszonyban voltam mondjuk Zsigával. Nem a főnöke, hanem a társa voltam – Együtt hoztuk létre a Kontikár autókereskedést. Hogy gyakran kikérte a véleményemet? Hát persze. Mivel van köztünk húsz év kor különbség. A bíróság szerint bizonyított, hogy ön személyesen és telefonon irányította az embereit. Telefonon megkérdezik a véleményemet, és ha tudok, tanácsot adok. Az ügyészség egyetlen egy esetben sem tudta bizonyítani, hogy Radnai László azt mondja, hogy Csüllök Zsigmond vagy Mészáros Péter, neked ezt kell csinálnod, nincs apelláta. Az, hogy ön a zsirávban rendszeresen találkozott az embereivel, vagy ahogy ön fogalmaz, az üzlettársaival, a hatóság szerint nem egy baráti csevej, esetleg kártyaparti volt, hanem a szervezeteknél megszokott tanácskozás. Erre hivatkozva állapítja meg a vádirat, hogy a zsiráfétterem a szervezet központja volt. Igen, a vád ezt állította, de semmivel sem támasztotta alá. Szóval hozta a telefonhívásokat. Na, meg tudnám mutatni a telefonszakértő jelentését, amiből kiderül, hogy időben egyszerre soha nem voltunk sem fizikailag, sem telefonkapcsolatban együtt. Mi volt a zsiráfétterem? Nekem hobbim. Még üzletileg sem volt jelentős ez a két étterem. A Váci utcában volt régiségboltom, az volt a másik szenvedélyem. Általában ott töltöttem a délelőttet. Délben átsétáltam a zsirávba, ebédeltem, aztán, ha úgy alakult, játszottam három-négy parti römit Péterrel, vagy ha bejött zsiga, akkor vele beszélgettem. A vád és a bíróság is hivatkozik arra, hogy a büntető eljárás hatája alá került személyek részére ügyvédeket fogadott, fizette, instruálta őket, és rajtuk keresztül ellenőrizte ezeket a személyeket. Tulajdonképpen a fegyverszállítási ügyben három emberről beszélünk, Mészáros Péterről és két barátjáról, mondjuk úgy patronátjáról. A már korábban szóba hozott pécsi fegyvercsempé Szegedről hozta volna föl a fegyvereket. Mészáros Peti két fiatal barátja a vád szerint átvette volna ezeket a fegyvereket, de a telefon lehallgatás épp azt bizonyítja, hogy a két srác hallani sem akart a fegyverekről. Ők semmi másért nem voltak ott Kecskeméten, mint hogy útba igazítsák azokat, akik járatlanok Pesten. Ami az ügyvédeket illeti. Ha az én barátomat őrizetbe veszik, kötelességem ügyvédet fogadni és csomagot küldeni. Egy barátság így működik. Ilyen esetben szóba sem kerülhet a bűnszervezet. A legfelsőbb bíróságnak van egy állásfoglalása, ami szerint idő alatt kell fennállni a bűnszervezet esetén a kapcsolatnak. Mi viszont alig egy hónapja ismertük meg a két fegyverkereskedő szerbet. Egy hónap húzamosabb idő? A többi esetben gyerekkori ismerettségről van szó. Egyébként van egy érdekes mozzanata ennek az egész kecskeméti bohózatnak. Az ügyész összehord hetet havat. Prostitúció, kábítószer, de kérdéseket már nem tesznek fel. Az egyáltalán nem fontos, hogy én mit mondanék. A lényeg az, hogy a médiát jó pofa történetekkel etessék meg. A sajtó persze kajálja a szöveget, hogy engem megfenyegettek, védelmet élvezek, elintézték a magyar maffiát. Az ügyésznek nem csak megveregetik a vállát, de még ki is nevezik Pest megyei főügyésznek. Így csinál egy bohóc karriert. Az ítélet indoklása szerint ön és a társai meg akarták öletni Vadnai Gábort, aki a 90-es évek közepe óta több százezer dollárral tartozott. Ezt nem értem. Miért vártak 7-8 évig a követelés behajtásával? Akkor ezt tegyük tisztába. Vadnai Gáborral együtt voltunk vádlottak a kisbanditól átvett DNTC kapcsán olajügyben. Rajtunk kívül még csüllög és dévényi volt érdekelt. Vadnaival együtt jártunk a tárgyalásokra, hetente akár háromszor is ott voltunk a Markó utcában, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy nagyon jó viszony alakult ki közöttünk. Amikor kijöttünk a húsz hónap előzetesből, azt mondtuk, húzzunk egy vonalat, és felejtsük el a korábbiakat. Ebbe annál is inkább belemehettem, mert az tény ugyan, hogy az olajban mi tettük a pénzt, és arról volt szó, hogy ők majd kiegyenlítik a tartozást, de tudomásul kellett vennünk azzal, hogy letartóztattak bennünket, elúszott a pénz. Ami a hatóságot, illetve a bíróságot illeti, amikor kiderült, hogy szó sem volt vadnai megöletéséről, akkor találták ki, hogy hát nem is vadnait, hanem inkább túri Tibort akarták megöletni.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 Nem volt egyetlen egy ember sem, aki azt mondta volna, hogy Túri Tibor védelmi pénz szedett. Túrinak komoly üzletei voltak, védelmi pénzeket el senki senkiházi bűnözők szednek. Álljunk meg! Számomra az eddigiekből az derült ki, hogy Portik is, meg Seres is arra ment rá, hogy ők, mint az alvilág urai, részesedjenek a védelmi pénzekből. Ez megint tévedés. Seres, Portik és Kisbandi összeültek, hogy minden éjszakai üzletből részesedést kapjanak. Tehát nem a védelmi pénzekből. De az nem lehet, hogy a Balaton északi partján Turinak ugyanez volt a szerepe? Ott volt a rengeteg bár, diszkó, az, amit mond a legendák körébe tartozik. A kilencvenes években vagyunk, alig egy hónapig tart a szezon a Balatonnál, a vásárlóerő minimális, folytassam. Túri Tibornak volt saját vállalkozása egy őrző-védő magánnyomozó cég Budapesten. Abból élt. Legálisan és törvényesen foglalkozott ingatlan ügyekkel is. Túri Tibivel nagyon jó viszonyban voltam, sőt, kímerem jelenteni, hogy mi ketten jobb viszonyban voltunk, mint ő és Vadnai Gábor. Elolvastam a vádiratot és az ítélet indoklását is. Bármennyire is koncentrálok, egyszerűen nem találtam magyarázatot arra az iratokban, hogy miért kellett néhány fegyver beszerzéséhez ennyi bonyodalmat vállalni. Engem valahogy nem elégít ki az a magyarázat, hogy ön, illetve a bűnszervezete azért akart felfegyverkezni, hogy miután megölették vadnait és túrit, és kitör az alvilágban a háború, akkor felfegyverkezve kellő erőt tudjanak képviselni. Hát pont erről van szó. Azzal a két fegyverrel, amit Szerbiából behoznak, először Vadnait, aztán Túri Tibort, aztán Tureket meg másokat akartunk megöletni, aztán az ügyészség kiköt Túri Tibornál. Az ügyész megvádol lőfegyverrel való visszaéléssel, aztán a bíróság elejti ezt a vádpontot. Az ítélet indoklása szerint azért volt szükség a fegyverekre, hogy azok a külföldi állampolgárságú személyek, akiket ön megbíz Túri Tibor megölésével, rendelkezzenek megfelelő tűzerővel. Ja igen, és még kértek egy motorkerékpárt is. A fegyverrel kapcsolatos vádat ejtették. Ami a motorkerékpárt illeti engem ugyebár emberölés előkészületével vádoltak, ami maximum 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az előkészületekhez az kell, hogy valaki adott esetben én gondoskodjon az elkövetéshez szükséges valamilyen eszközről. A motort az a Szabó Zoltán vásárolta meg egy ismeretlen szemétől, akivel vádalkot kötöttek, és aki öt évet kapott a koloszeumi lövöldözés miatt. A rendőrség azt mondta, hogy Radnai László ég szeptember 16-án a Füredi diszkózáró napján akarták megöletni Túri Tibort. De most ezzel két baj van. Az egyik az, hogy Szabó már korábban eladta a motort, a másik az, hogy a füredi diszkó augusztus 29-én zárt be. Minket szeptember 13-án tartóztattak le. Ha az áróbuli augusztus 29-én van, és nem történt meg a túri Tibor elleni merénylet, akkor valójában nem történt semmi. Mivel a börtönben volt időn megismerni a büntető törvénykönyvet, ezért merem azt mondani, hogy ha el is fogadom, hogy a túriféle ügyben befejezetlen kísérlet áll fenn, akkor viszont a mi esetünkben önkéntes elállásról van szó, magyarán nem történt bűncselekmény. Az ügyvédeim szerint éppen ezért kellett a legfelsőbb bíróságnak törvény ellenesen a tényállást módosítani, hogy el tudjanak ítélni bennünket. Sehol az iratokban nyomát sem találom annak, hogy ki és honnan kerítette elő a külföldi bérgyilkosokat. Kiválasztotta ki őket, honnan jöttek, hová lettek. Nincsenek bérgyilkosok. Nem volt nyomozás, nem volt eljárás, még csak fel sem merült, hogy kik voltak azok, hol voltak, ki tartott velük kapcsolatot. Szvobodán azt állította, hogy amikor előzetesben voltak, és Mészáros intézte a befogadásukat, akkor már felkészítették őket arra, hogy vadnai adósságának behajtása érdekében meg kell ölni egy vagy két embert, mert azok, akik az adósok mögött állnak, majd befognak szarni és lelépnek. Erről a szerbeket benne a börtönben tájékoztatta Mészáros. Jó, tegyük fel, hogy Mészáros a börtönben beszélt a szerbekkel. Csak hogy a beszélő nőket egy vastag plexi választja el, a telefonon folytatott beszélgetést pedig simán le lehet hallgatni. Na, hát igen, de erre az a magyarázat, hogy a teremben egyszerre több beszélgetés folyik, és mindet nem lehet figyelni. Ugyan már. Én a venyigében, a Maglódi úti börtönben voltam a nyolcadikon, egy különleges biztonsági zárkában. Onnan vittek le a beszélőre. Elkezdtem mesélni a feleségemnek, hogy milyen pocsék körülmények között helyeztek el, mennyire utálom a fémvécét, meg ilyesmi. Már rohant is a készültség, hogy megszakítják a beszélőt, mert az árka felszereléséről, készülékeiről tilos információt adni. Az ítélet indoklása szerint 2004. július 29-én a csopaki gardaszállóban ön és társai mészáról Zöldi Ábrahám Sztoyanovics és Nemet Enrico megtekintették a felhalmozott fegyvereket, gépkarabélyokat, pisztolyokat, távcsövespuskát, lőszereket. Kezdeném azzal, hogy az iratanyagból kiderül, ezen a napon az említett személyek közül nem volt ott mindenki. Ugyancsak az iratanyagból derül ki, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai ott vannak a szállodában, titkos megfigyelést végeznek. Fegyvert nem látnak, sőt, amikor Mészáros Péterrel elmegyünk a szállodából, olyan közúti ellenőrzésen esünk át, nem még soha. Úgy áthippelték a kocsimat, ahogy csak kell, de nem találtak semmit, pedig valamit nagyon kerestek. Na már most, hogy lehet az, hogy állítólag nézegetünk egy halom fegyvert, köztük egy bazinagy géppisztolyt, miközben megfigyelnek minket, és nem látnak semmit? A bíróság előtt svobodán Sztojanovics azt állította, hogy az első fegyverszállítmány megszemlélését követően ön további fegyverek beszerzésére adott nekik megbízást. Elég érdekes, hogy a bíróság a vádalkut kötött szerb fegyverkereskedő vallomására alapozta az ítéletet. Ezzel kapcsolatban két dolgot jegyeznék meg. Csüllög, Mészáros és én bátran mondhatom, hogy anyagilag jól voltunk eleresztve. Az tehát kizárt, hogy fegyverkereskedelemből akartunk pénzt szerezni. Erre egyszerűen nem voltunk rászorulva. A másik, ha bármilyen okból fegyvert akartunk volna szerezni, nem két ilyen nyomorult szerebre bíztuk volna a dolgot. Már csak azért sem, mert egyértelmű volt, hogy a rendőrség körében vannak. És mi van akkor, ha mégis így történt, és Mészárosról csak utólag derül ki, hogy hülye volt, és mégis a szerbeket bízta meg? Havasúr! Lassan tizenöt éve járom ezt a káváriát. Ha nem lenne büntetendő, és maga azt mondja nekem, hogy Laci, holnapra kell húzdarab darab ilyen és ilyen fegyver, akkor higgy el, holnapra itt volna az irodájában a húzdarab darab fegyver. De mindenki követhet el hibát, például a maga balfasz beosztotja, de én ilyen hibát nem követhetek el. Mi a magyarázat arra, hogy az első fegyverszállítmány elkerül csopakra, ott elásták? Utána Lubba szigetre kerül, és végül a 15. kerületi Ázsia Center körül is elássák. Mit ásogatják el olyan sokszor ezt a kurva fegyvert, és ki csinálja, és miért? Elmondom. Molnár rihárdot megkéri a két szerpott hogy segítsen, mert nem vették meg tőlük a kínaiak a fegyvereket. Ez a Molnár maga testőre. Ez nem igaz. Molnár az én fiatal barátom, akinek lehetőséget adtam, és segítettem, hogy érvényesülni tudjon az életben. Elintéztem neki, hogy a Nirvana bárt üzemeltesse, ebből élt, ebből teremtette meg a vagyonát, és igen, ezt az üzleti lehetőséget nekem köszönheti. Muszáj -e nevet, nem? Molnár járd az önfiatal barátja. Hát ez jó. Kigyúrt kopasz ránézése egy drogos balfasz, aki száguldozik 140-nel tépek kereszteződésben. Két ember meghal, leteszi az óvadékot, házi őrizetbe helyezik, de ő bulizni megy. Engem nem zavar a ha nevet, havas úr. De ez a fiatal ember valóban úgy nézett rám, mint az apjára. Bármennyire is mosolyog rajta, tudta, hogy mit köszönhet nekem, milyen lehetőséghez juttattam, és ezért szeretett engem. Ha bárkivel bármi problémám lett volna fizikailag, és hajnali kettőkor szólok Molnár Jhárdnak, oda volna tíz darab erős emberrel, és még az életüket is adták volna értem, mert, mint már mondtam, úgy nézett rám, mint az apjára. De hát az üzleti érdekek mellett pontosan az ilyenfajta érzelmi kapcsolatok fűzik össze a bűnszervezetek tagjait. A szeretet helyett inkább a feltétlen tiszteletet említeném. A mi ügyünket már 2004-ben tárgyalták. A magyar ügyészség abban az évben több mint 200 esetben indított eljárást bűnszervezetek ellen. Olaszországban három hasonlót indítottak. Hármat... Egyszerűen divat lett ez a szó. Divat bűnszervezettel vádolni bárkit. Higgyel kirakat ügyekről van szó. Ami számomra eddig kiderült az az, hogy ön különböző trükkkel, ügyeskedéssel egy csomó pénzt, amit aztán befektetett. Legális üzletbe is, meg olajba is. Amikor azt mondja, hogy önnek üzletfele csüllök Zsigmond meg Mészáros Péter, akkor joggal feltételezem, hogy az ön pénzét forgatják. Téved. Csüllög zsigával a semmiből hoztuk létre együtt a kontikárt, amiből meggazdagodott. Mészáros Péter már a 70-es-80-as években menő vállalkozó volt az édesapja révén. Ferencsikatilla Attila egy rakás pénzt keresett az olajból. Hogy van az, hogy ezen a szegény Túri mindenki önzetlenül segített? Önbevezette a budapesti üzleti világba. Csüllög azt mondta, hogy pénzzel segítette Túri lakásvásárlását. Ennyi önzetlenség láttam, mindjárt meghatódok. Jól teszi, havas úr. És hogy még könnyesebb legyen a szeme, elárulom, építettünk egy házat az erdő -Alja úton. Az egyik lakást odaadtuk Tibinek. Az már más kérdés, hogy egy másik üzletben honorálta ezt meg nekünk. Ha már a hálánál tartunk, ön hány tanítványának segített elhelyezkedni újságnál, rádiónál, televíziónál? Elég soknak. Akkor maga egy szervezet vezetője, havas úr? Ez jó kérdés. Ha már a tanítványomról van szó, Csákány Tibor újságíró például a tanítványom volt. Ferencsi Katilla azt állította, hogy a 2004. augusztus 4-i elfogást követően ön is Csákány Tibor újságíró arról érdeklődött nála, hogy tud-e valamit a történtekről. Szerinte ő ezekből a telefonhívásokból tudta meg, hogy egyáltalán történt valami. Egyébként Ferencsék is azt állította, hogy jóban volt Úri Tiborral. Ez a csákány Tibor nem a kékfényes csákány volt? Velem milyen kapcsolatban álltak? Haveri, emberi kapcsolat volt. A kilencvenes években csinált valakivel riportot, és rászóltak. Amikor erről szerezten figyelmeztettük azt, aki rászólt csákányra, hogy hagyja a munkáját végezni, nem olesztálja. Innentől kezdve jó viszony alakult ki csákány Tiborral. Nevet nem említett, de az előbb azt mondta, hogy valaki rászólt csákányra, és aztán maga volt az, aki rászólt arra valakire, hogy hagyja békén csákányt. Ekkora hatása volt annak, hogy maga valakire úgy rászólt. Igen, ilyen hatásom volt, mert az volt a köztudatban, hogy a kontikár milyen erős és milyen vagány. Úgy voltam vele, hogy ha ez a közhit, akkor miért ne lovagoljam meg? Az önök elleni eljárásban a vád és a bíróság semmire sem ment volna az együttműködő gyanúsítottak nélkül. Kenderesi Árpádról, Szvobodán Sztojanovicsról és az első számú védett tanulóról van szó. Szabó Zoltáról van szó, akiről azt mondják, hogy Ricsi testőre volt. Igazából portás volt a a bárban. Szabó azonban sok mindent tudott, azt állítják, hogy a zsiráf étteremben az önasztalához ülhetett, vagy éppen a szomszéd asztaltól hallgatózott. Ha én Molnári hárdal, vagy Mészáros Péterrel beszéltem üzletről, bármiről, olyan ember, mint Szabó a közelünkben sem ülhetett le. A közelünkben sem. Szabó Zoltán egy harcos portoló volt, a Nirvánában portázott, és egyszer-kétszer elkísérte ide-oda Molnárt. A kavarás azzal kezdődött, hogy amikor Molnárt bevitték egy hülye levelezés során, megbízta Szabót, hogy figyeljen oda az érdekeltségeire. Külön figyelmeztette arra, hogy vigyázzon a Nimbusra, mutasson erőt. Szerintem ennek volt is alapja. Ricsiék tényleg nem voltak gyáva gyerekek. Igen ám, de a rendőrség kérésére Szabó ezeket a leveleket összegyűjtötte, átadta. A jegyzőkönyv szerint Szabó Zoltánt 24 órára őrizetbe veszik, este 11-kor Szabó szól a fogdaőrnek, hogy vallomást akar tenni. Bejön az előadó, és felvesznek egy öt oldalas vallomást. Havas úr, sajnos én voltam bent, este 11-kor a fogdaőr nem hív senkit, de még ha hívna is kapásból leszarnák. ez előre le volt beszélve. Bevisszünk, te odaadod a leveleket, mi pedig kiengedünk. Vádalkot kötöttek azzal az emberrel, aki a kolosseumban lövöldözött. De múltkor maga azt mondta, hogy a két szer kezdett el ész nélkül lövöldözni a kolosseumban. Igen, de kiderült, hogy nem ott se volt, csak szvobodán ráverte a balhét. Igazából ő meg Szabó Zoltán lövöldözött. Azt hozzátenném, hogy először rájuk lőttek. Azt, hogy az együttműködő gyanúsítottak, milyen megállapodást kötöttek, maguk nem tudhatják, mert az államtitok. Államtitok, de ezek olyan hülyék voltak, hogy a tárgyaláson elmondták. Szobodán Sztojánovics ellen több eljárás ment. Kiderült például, hogy Magyarországon már akkor börtönben volt, amikor Mészárost még nem is ismerte. Hamis néven ült le egy ítéletet. Ez csak akkor derült ki, amikor egy másik eljárásban új lenyomatot vettek tőle. Kimentették egy rablásból, a koloszeumi lövöldözésből cserébe azért, hogy bennünket elítéljenek. Mostanáig arról beszéltünk, hogy a trió, tehát Portig, ferencsik, Drobilics érdekében állt, hogy önöket elkaszálják kecskeméten, mert így nem kell elszámolniuk a második olajszállítmányjal. Igen ám, de hol volt érdeke az ügyészségnek meg a bíróságnak együttműködni a trióval? Nem az ügyészség működött együtt a trióval, hanem a Nemzeti Nyomozó Irodában az a Krajnyák Péter, akit később Portik javasolt Laborcnak, hogy legyen ő az eneni főnöke. Megjegyzem, a perben svobodám Stojánovics okozta a rendőröknek a legtöbb gondot, mert mindent összekevert. A kecskeméti ügyészségen például Ferencsik ellen vallott, akit aztán betettek az eljárásba, miközben ők reálták az ügyet, de erre csak fél év múlva került sor. Mi a helyzet a titkos információgyűjtéssel, ezen belül a telefon lehallgatással? Ha jól emlékszem, a nyomozás során több mint száz beszélgetést bizonyítékként használtak fel. 101 beszélgetést használtak fel. Általában Szvobodám Sztoljánovics, Kenderesi Árpád, Nemeth Eriko és Szabó Zoltán beszélt egymással, és rögzítették Mészáros Péter néhány telefonbeszélgetését is. Igen ám, de önt is lehallgatták, rengeteget beszélt, ahogy önfogalmaz a barátaival, üzlettársaival. Én egy hónapban kétszer-háromszor hívom egy barátomat, ehhez képest maguk megállás nélkül csak telefonáltak, telefonáltak, telefonáltak. De nem az én telefonbeszélgetéseimből volt sok. Egyébként pedig az nem korrekt, hogy valakivel beszélek mondjuk ötvenszer, abból a rendőrség kiválaszt három beszélgetést odaadja a bíróságnak, csak éppen azt nem lehet tudni, hogy melyik beszélgetésnek mi volt az előzménye vagy éppen a következménye. Ez a rendőri gyakorlat. A normális az lenne, hogy az ügyész adja át a bíróságnak a lehallgatott beszélgetéseket, aztán majd a bíró döntse el, hogy azok közül az ügy szempontjából mi releváns és mi nem. Térjünk vissza Molnár levelezéseire. A leveleket Szabó Zoltán kocsiában foglalták le. Ön azt állítja, hogy ez egy előkészített akció volt. Ezekben a levelekben Molnár utasításokat ad a büntetőügyjel kapcsolatban, egyebek között arra, idézem, vegyék rá a jugókat, hogy vigyék el a balhét. És még arra is utal, ha ez sikerül, akkor minket rögtön kidobnak, a szabadon bocsátanak. Megmondom miért. Egy civilnek, mint maga havasúr, ezt el kell magyarázni. Szóval. A jugók azért, hogy pénzhez jussanak, fegyvereket hoztak be. Ezt mi tudtuk, de a bíróság előtt nem mondhattuk, mert a betyárbecsület nem engedi. Nekik kellett volna elhinni a balhét, csak hogy együttműködtek a rendőrséggel, és éppen az volt a feladatuk, hogy minket belerángassanak a saját ügyükbe. Az rendben van, hogy valaki menteni próbálja magát, de az már nem, hogy másokat bemártson. Visszatérve Molnárhoz. Az ítélet külön kiemeli Molnár szemléletmódját. Idézem a levelét. Ha mellettem akarsz maradni, szedd össze magad, és teljes melltbedobással képviseld az érdekeimet az utolsó vérig. Én azért értem el azt, amit elértem, mert soha semmit nem hagytam retorzió nélkül, és ez így is marad, amíg élek. Már elnézést, Radnai úr, de ilyen ócskadumát ötöd vonalbeli amerikai krimikben lehet hallani. A maguk társaságában ez egy megszokott rizsa. Az utolsó vérig Jézus Mária. Most azért egy fiatal gyerekről beszélünk. Megnéztem az interneten ezt a Molnárt, meg a barátnőjét. Utoljára ilyen fazonokat a Bluff című filmben láttam. Tudja, Guy Ritchie meg a roma gyereket játszó Brad Pitt. Hát azon tudtam röhögni, de ezen a molnáron már ne haragudjon, csak zokogni tudnék. Szejsel szigeteken nyara, hazajön, jogosítvány nélkül egy átkozott nap után luxus kocsival száguldozik, nyomkövetőt kap a lábára, de viszket a segge és bulizni megy. Komolyan mondom, ez a figura szégyent hoz a magyar alvilágra. Nézze, havasúr, egy civilnek ez így tűnhet fel. Az előbb idézett molnár leveléből, ahol az érdekeiről meg a retorzióról volt szó. Molnár csinált egy nightclubot. Az éjszakában vannak problémák, például az, hogy az egyik üzlet ígér mondjuk X összeget a taxisnak, hogy hozzávigye a vendéget. Erre egy másik üzlet ráigér a pénzre. Itt nagy üzletről van szó. Na, most Ricsi figyelt arra, hogy ő rá ne ígérjen senki, magyarán az utolsó vérig képviselte az érdekeit. Beszéljünk még a Hélia szállóról. Vadnai azt mondta, hogy 2004 júniusában ön és Ferencsik Attila telefonon kértőle találkozót. Az elsőre nem ment el, a másodikra magával vitte Túri Tibort, akivel véletlenül összefutott. Vadnai szerint radnai ékkal megjelent Robilics Gábor is. A megbeszélésen ön és Ferencsik együtt közölték Vadnaival, hogy több tízmillió forintot kell fizetnie. Vadnai közölte, hogy nincs semmilyen tartozása, különben is ennyi idő után már nem lehet előállni ilyen követeléssel. Ezután Vadnai túrival együtt távozott. Most elmondom, mi igaz ebből. Együtt vagyok drobilics a Ferencsikkel és Tibivel, mert vannak közös ügyleteink. Elsősorban a szálloda meg az olaj. Ami Vadnai Gabi illeti vele együtt jártunk tárgyalásra. Egy alkalommal szólt Vadnai, hogy kajáljunk együtt a Héliában, mert szeretne velem valamit megbeszélni. Előadta, hogy Molnár Rihárd vett tőle egy Porsche tartozik neki még koszos 3 millióval. hitegeti, hazudozik, de nem fizet. Felhívta Molnár Rihárdot, aki megígérte Vadnainak, hogy fizetni fog. Vadnai ott beszélt mellé, hogy Túri Tibor velünk, és nem vele voltott. ott. Már többször mondtam, de csak ismételni tudom magam. Mi Túrival jóban voltunk, csak azon a héten legalább három tárgyalást csináltunk végig együtt. Drobilics úgy emlékezett, hogy ezen a Hélia szállóbeli találkozón ő, Radnai, Ferencsik és Vadnai úgy volt jelen, hogy mindegyiküknek tartozott Molnári hárd, és erről az adósságról beszéltek. Ez így van. Molnár tartozott Vadnaival és nekem is, mert ő vette meg az aligai házamat, de csak nehezen és csepegtetve fizette ki. Drobilicsnak meg Ferencsiknek pedig a Nérvána klub bérleti díjával tartozott, mert hogy a bár nem Molnári, hanem Drobilicséké volt. A maguk körében normális, hogy Túri Tibor arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, a vád szerint meg akarják ölni, a válasz az volt, hogy nincs véleményem. Ez mit jelent? Ezt hogy értékeli? Ez olyan tipikus sumákolás, hogy az alvilág törvényei szerint nem vallok ellenük, de azért azt sem mondom, hogy ártatlanok lennének? Túri Tibornak a tárgyaláson volt egy tízperces vallomása, ahol elmondta, hogy jó viszonyban vagyunk. Előtte felhívott Túri Tibor meg Drobilics Gábor, de ezt Drobilics el is mondta, hogy mennek ki Horvátországba nyaralni. Nem mennék-e velük, mert nekem van hajós papírom, és milyen jó lenne, ha mindannyian kint lennénk. Kvázi, amikor azt mondta a rendőrség, hogy meg akarjuk ölni Túri Tibort, akkor én bizonyítottan tudom, hogy Túri Tibor Horvátországban nyaralt, és engem is hívtak hajózni. Kint volt Túri Tibor és Drobilics is, és ezt mind a ketten el is mondták. Túri Tibor nevetségesnek tartotta ezt az egész vádat, de nem csak ő tartotta nevetségesnek, hanem ha fölívja Doszpot Pétert, ő is. Doszpot Pétert megkérdezte a Népszabadság újságírója, Fekete G. Erre azt mondta Doszpot Péter, hogy mikor vetnek véget ennek a bohózatnak kecskeméten. Elmondok egy példát a magyar rendőrségről. 1996-97 olajügyek. 97. április 26-án vesznek őrizetbe. Április 20 vagy 21-én behívnak idézésre, akkor még a KBI-re, egy tanúkihallgatásra, hallgatásra. Egy óra múlva csüllök Zsigmondot. Bemegyünk, majd eljövünk. Az őrizetbe vételem előtt 4- vagy 5 nappal szólt egy rendőr ismerősöm, Laci, le akarnak tartóztatni téged is, meg Zsigát is. De ami ennél is érdekesebb, az őrizetbevételem előtt két héttel felhívott Szeva. Laci, feltétlenül kell veled beszélnem. Bementem a Benzur utcába, ahol Szeva irodaháza volt. Szólt nekem Szeva. Laci, le akarnak benneteket tartóztatni, őrizetbe akarnak venni. Nagyon figyeljetek oda, hogy még csak véletlenül se adjatok okot arra, hogy szökni próbáltok, mert ki van adva, hogy ebben az esetben lehet lőni. Becsület szavamra, ezt mondta Szeva. Bementem önként az Ennébe, és kijöttem. Öt nap múlva szóltam a feleségemnek, hogy úgy érzem, most már csak percek kérdése, mikor fognak letartóztatni. Elmentünk a sipos étterembe vacsorázni a gyerek egyik ismerősének a szüleivel. Ott vettek őrizetbe úgy, hogy kint volt ötven kommandós, lezárták a Lajos utcát, mentőautót hívtak oda, tele volt az étterem, förrúgtak minden asztalt, így fogtak el. Holott előtte négy-öt nappal önként bent voltam a rendőrségen. Mit csináltak? Azonnal csukját húztak az ember fejére, kivitték, volt egy érdekes momentum. Az egyik eljáró rendőrtiszt oroszul beszélt, és jelentést adott valakinek. Ebben azért nagyon sok érdekes dolog van. És ami még hozzá tartozik, őrizet vették és felvittek a hetedik kerületi rendőrségi fogdára az emeletre. Ott voltam egy éjszakát. Másnap reggel jött értem, vagy húsz kommandós, kéz, lábbi bilincs. Levittek, betettek egy páncélautóba. A páncélautóval a másik két mikrobusz és vagy hat személyautó kíséretében levittek valahová Nógrád megyébe valami kastélyhoz. Közben hallottam, hogy rádión beszélgetnek. Tábornok úr, ez meg az. Tehát még egy tábornok is bent ült valamelyik kocsiban. Lementünk egy kastélyhoz, közölték. Radnai, ez a maga kastélya. Házkutatást tartunk. Pont parkettáztak benne a kastélyban, és közben kiderült, hogy semmi közöm hozzá. Mondtam, az én kastélyom, akkor irassák a nevemre. Kiderült, hogy semmi közöm sincs a kastélyhoz, valami fals információt kaptak. Nógrádból jöttünk hazafelé, ez a nagy csipet csapat leszűkült, már csak a busz meg egy kísérő kocsi maradt, a többi a tábornokkal együtt eltűnt. Aztán egy már nem üzemelő rendőről se vittek, ahol ilyet még nem is láttam Magyarországon, olyan rácsos, elkerített zárkába tettek be, mint amilyenek az amerikai filmekben láthatók. Nem zárták rám az ajtót, és kimentek. Akkor jutott eszembe, hogy Szeva mit mondott nekem. Úristen, ezek tényleg el akarják sütni. A kecskeméti ügyben őrizetbe vettek, nem hallgattak ki. Iratismertetésnél vádoltak meg emberülés előkészületével és bűnszervezettel, és egyetlen egy kérdés sem tettek fel. Miről beszélünk? Of the Record Feltűn néhány dolog. Eleinte a találkozásainkat a fiak közvetítésével beszéltünk meg, aztán már közvetlenül telefonon tárgyalunk. Érdekel, hogy ön szerint lehallgatnak-e minket. A másik, ami még foglalkoztat, az, hogy bár Mészáros meghalt, Molnár kórházban van és valószínűleg börtönbe kerül, az ön ügyének szereplői szabadon mozognak a városban, bármikor összefuthat velük. Szóval kivel tartja a kapcsolatot, és hát nyilván vannak ellenségei is, akiktől talán joggal kell tartania. Az, hogy lehallgatnak nem feltételezés, hanem biztos. Miért? Talán azért, mert azt hiszik, megint valami turpisságon jár az esze, vagy ellenkezőleg okot keresnek arra, hogy megint bekasztlízzák? Biztos vagyok benne, hogy így gondolkodnak. Ugyanakkor bármennyire is furcsa, nagyon nem jönne jól a hatóságoknak, ha engem likvidálnának. Ezért aztán, ha nem is szeretetből, de mondjuk úgy, hogy kényszerből kénytelenek rám vigyázni. Ez persze nem azt jelenti, hogy testközelben tartózkodik egy rendőr, inkább azt, hogy figyelemmel kísérik a működésemet, a mozgásomat. De hát ebben nincs semmi meglepő. Még valami. Azt hiszem, joggal feltételezem, hogy a hatóság az én esetemben a szokásos gyakorlatot követi. Azaz kitalál, aztán tálal egy olyan legendát, amely elég meggyőző ahhoz, hogy a bíróság engedélyezze a titkos információgyűjtést, például a telefon lehallgatást. Kérdeztem arról is, hogy összefut a -e régi ismerősökkel. Majdnem az csúszott ki a számon, hogy bűntársakkal, de nem akarom megbántani. Nem bántott meg, de nem mondok azzal újat, hogy az elmúlt 15 évben rengeteg minden változott. Nem csak mi emberek, de a körülmények is. Igen, néha összefutok régi ismerősökkel, és valóban, ahogy mások is, mi is leülünk egy kávére. Ha van időnk, még együtt is ebédelünk. De mindenki a saját életét éli, ami egészen más, mint amilyen 15 évvel ezelőtt volt. Értse, ahogy akarja, de komolyan gondolom, hogy van abban a mondásban valami, hogy Uram, a barátaimtól ments meg engem. Az ellenségeimmel majd én elbánok. 15. fejezet a kézirat lezárása után, de még a nyomdába adás előtt történt néhány dolog, amiről nyilván véleménye van Radnai Lászlónak. Végezetül azért megkérdezem, hogy ön szerint mi várható idén, azaz 2019 tavaszán a gyárfás ügyben? Remélem nem tűnik úgy, hogy okoskodok, de gondolom hihető, hogy a börtönben volt időm a büntető törvénykönyvet meg a többi kódexet olvasgatni. Szóval a helyzet azt bonyolítja, hogy Rohács hirtelennyében magára vállalta a pristás gyilkosságot, aminek elkövetésével egy hatvani István hatyi becenevű embert ítéltek el 15 évre. Megjegyzem, hogy én már a 2005-ös vallomásomban Rohácsot jelöltem meg elkövetőként. A kérdés az, mi motivált a Rohácsot arra, hogy hirtelen felvállaljon egy gyilkosságot? Szerintem időhúzásról, trükközésről van szó. 2018 végén, aztán később 2019. januárjában több száz órányi hangfelvétel került elő, amelyet Portik Tamás a 90-es évek elejét örökzített. A kérdés az, hogy ezekből a felvételekből ön szerint kiderülhet -e, hogy az 1990-es és 2000-es évek gyakran szenzációs bűncselekményeinek mi volt a valódi háttere, kik voltak a megrendelők és kik a végrehajtók? Mindannyian tudtuk, már mint az én ismerettségi körömben, hogy Tamás és az emberei rendszeresen készítenek hangfelvételeket. Már most felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon sok olyan bűnügyre kerülhet fény, ami talán éppen a politikai összefüggések miatt lehet érdekes a közvéleménynek, de ezek bizony már elévültek, tehát nem lehet szó büntetőjogi következményekről. Két kiegészítés. Az egyik az, hogy életellenes bűncselekmény esetén, ilyen például a fenyőgyilkosság, nincs szó elévülésről. A másik az, hogy a nyomozó hatóságnak és a bíróságnak figyelembe kell vennie, hogy úgynevezett irányított beszélgetéseket rögzítettek, azaz tendenciózusan tették fel a kérdéseket, vagy utaltak bizonyos tényekre. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mi feltételezés és mi megalapozott állítás. Tasnádi a televízióban a tőle megszokott stílusban kicsit ködösítve arról beszélt, hogy gyárfás őt is megbízta Fenyő meggyilkolásával, de neki esze ágában sem volt megtenni, és később, amikor Fenyő már nem élt, úgy zsarolta meg gyárfást, mintha ő hajtatta volna végre a merényletet. Ön szerint mi történhetett valójában? Egyáltalán mit tud Tasnádi Az én életemben nem játszott fontos szerepet, bár a 90-es évek elejétől ismertem, jó viszonyban voltam vele, sokat beszélgettünk. Értelmes embernek tartom, nagy színészi képességgel. Nagyon rájátszott a magyar mafiózó szerepére, elég szépen ette a storiait a magyar közönség. Ápolta a kapcsolatait színészekkel, újságírókkal, mert persze a rendőrök egy részével. A médiában építette fel az őrzővédő cégét, de azért a háttérben elég sokan tudtak arról, hogy pénzkölcsönzéssel is foglalkozik. Sok ismert ember bízta rá a pénzét. Abban az időben hiába volt akár havi 10% is a kamat, az uzsora kölcsönök akkor még nem számítottak bűncselekménynek. Szóval Tasnádi uzsorázott, aztán belevágott az utcai harcos buliba, ami kétféle haszonnal is járt. Egyrészt jó reklám volt, másrészt Tasnádinak volt egy nimbusza, hogy milyen erős emberek veszik körül. Persze üzletelt is tasnádi, szetlikkel szép lassan átvette a keletinél a négy tigris elnevezésű piacot, ami nagyon szép pénzt hozott neki. Úgy tudom, amikor letartóztatták, jó 200 millióval húzta le a felesége. Úgy látszik, volt miből. A hangfelvételek legalábbis szerintem a gyilkosság után készültek, és nyilvánvalóan zsarolásra használták fel. Térjünk vissza a hangfelvételekhez. Szerintem nem csak nekem tűnt fel, hogy a hangfelvételek már mint gyárfás és portik között a gyilkosság után készültek. Tudomásom szerint nem létezik olyan felvétel, amely azt bizonyítaná, hogy gyárfás konkrét megbízást adott Fenyő János megölésére. Azt el tudom képzelni, hogy panaszkodott Fenyőre, nyilván oka is volt rá. Hiszen komoly gazdasági ellentét feszült kettejük között gondoljunk csak a nap tévére, meg aztán amiről kevesebben beszéltek, volt gyárfásnak egy áfa ügye, amivel kapcsolatban Fenyő a népszava újságíróival bizonyítékokat gyűjtött gyárfás ellen. De ez mind csak feltételezés, hiszen még egyszer mondom, hogy ebből az időszakból tudomásom szerint nincs felvétel. Gyárfás Úgy emlékszem erre a történetre, hogy elmondtam, tapasztaltad, hogy engem ütnek-vágnak. Portik – Megoldottam a problémádat. Kerestél 8 milliárd forintot ezen az ügyön. Azóta boldogan élsz. – Gyárfás. – Azóta boldogan élek. – Portik. – Pénzre lehet fordítgatni, ha az ember megmarad. Ha megmaradt volna az ember, akkor te nem maradsz meg. – Gyárfás. – Ez az ember engem kiszúrt és ütött vágott. – Portik. – Én kérdeztem, mi legyen az emberrel. Szétbasszuk. Erre te azt mondtad igen. Te mondtad nekem, hogy el akarja venni tőled a tévét, satöbbi. Látszik rajtad, hogy nyugodt vagy. Gyárfás. Mert te megoldottad. Portik. Most mondod, hogy megoldottam. Még azt is mondtad, hogy van valami másik stáb, amit megbíztál. Ez azért kemény. Ezt nehéz lesz kimagyarázni gyárfásnak. Pedig lehet, hogy gyárfásnak sikerül... A Magyar Nemzet 2019. február 16-ai számában a vele készített interjújában azt állítja, hogy az idézet nem a rendőrség birtokában lévő hangszalagokból származik, hanem abból az irományból, amelyel K. Imrik 2017. szeptember 27-én akarta megzsarolni gyárfást. Akkarva akaratlanul, de a hamisításokat meghamisították. Azért itt feketén-fejéren kiderül, hogy az a másik stáb nyilván Tasnádi Péter és csapata lehetett. Szerintem Tasnádi a televízióban ködösítette, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen hülyét csinált gyárfásból, amikor megzsarolta. Mert egészen biztos vagyok abban, hogy gyárfás nem azért adott pénzt Tasnádinak, mert egy pillanatig is elhitte, hogy megölette fenyőt. A pénzt valójában azért adta, hogy a neve ne forogjon Tasnádi kapcsán. A sajtó elég gyakran előhozza a portik és gyárfás közötti ingatlan üzletet. Szerintem gyárfás nem az az ember, aki csak úgy a semmiért odaajándékoz egy több milliós értékű ingatlant. Végezetül azért megkérdezem, hogy ön szerint mi várható idén, azaz 2019 tavaszán a gyárfás ügyben?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 Hát azért, mert a rohácsot meggyanúsítják egy harmadik gyilkossággal is, akkor bizony az első kettőt, tehát a fenyőgyilkosságot és az aranykéz utcai robbantásos merényletet is egy egyesített perben újra kell tárgyalni, és ez reményt adhat elsősorban portiknak, de rohácsnak is. Feltételezem olyasmire számít portik és rohács, hogyha bejön a tervük, az ügyvédjük talán az új eljárás befejezéséig elérheti, hogy házi őrizetbe kerüljenek. Nyilván ők is tudják, hogy erre nem nagyon van esélyük, különösen rohácsnak nem, de az ő helyzetükben még egy szába is érdemes kapaszkodni. Porti ügyvédje valami olyasmit nyilatkozott, hogy a védence a börtönben teljesen összezuhant, katatón állapotba került. A következő tünetek jellemzik a beteget, egész teste megmerevedhet, természetellenes a testtartása, hirtelen elveszítheti beszédképességét, közvetlen megszólítása nem reagál értelmesen. A betegek gyakran órákon keresztül megmerevedett testhelyzetben maradnak, nem tudnak se élelmet, se folyadékot magukhoz venni. A katatónia bizonyos körülmények között életveszélyes tüneteket ölthet. Miközben minden beteget természet szerüleg sajnál az ember, azt kell mondanom, hogy én ismerve portikot, feltételezem, hogy előbb-utóbb összeomlik. Édesanyja öngyilkos lett, ő pedig nyilván összefüggésben a tevékenységével járó állandó stresszel, gyógyszerrel, antidepresszánsokkal próbálta stabilizálni magát. A börtönben nyilván erre nincs korlátlan lehetősége, és bár részesül orvosi ellátásban már nem teheti meg, hogy bármikor, bármiből, bármennyi pirulát beszedjen. 2019. januárjában holtan találták otthonában az ön egyik üzlettársát Mészáros Pétert, aki, ahogy az újságok fogalmaztak, közvetlen kapcsolatban állt a Dózsa-György úti gázoló Molnár rihárdal. Az újságírók azt is tudni vélték, hogy nagy mennyiségű gyógyszert találtak a szervezetében, miután a halál bekövetkezte után öt nappal megtalálták. Mészáros kapcsán még azt is előkaparták, hogy kapcsolatban állt a Los Angeles-i magyar maffiával, név szerint annak egyik vezetőjével bizonyos, Markó Bélával. Az ügyre még én is emlékszem, mert elég ritkán fordul elő, hogy egy amerikai rendőr lelő egy bűnözőt, adott esetben a magyar Markó Bélát. De az, még mielőtt kilehelni a lelkét, agyon tudja lőni a rendőrt. Hogy ez igaz vagy sem, nem tudom, de ezt a sztorit is megfuttatták az újságírók. Mészárossal kapcsolatban már említettem, hogy úgynevezett jó családból jött. Az éjszakában gazdag aranyi fiúként ismerték, és tippadóként belekeveredett egy betörés sorozatba, igazából egy nagy lúzer volt, mert anyagi haszna nem is volt, de talán imponálni akart az éjszakában. Hat évet kapott a rendőrök által presztízsnek nevezett ügyben. Ennek kapcsán ismerkedett meg Markó Bélával, aki az eljárás elől Amerikába menekült, és ott futott be bizonyos karriert. Arról, hogy Markó szökése után volt, a közöttük bármilyen kapcsolat nem tudok. Mészáros a kecskeméti perben úgy kapott tíz évet, hogy a szerbekkel végrehajtott fegyvercsempészet miatt maximum egy másfél év járt volna neki csak hogy mindannyiunkra ráhúzták ezt a bűnszervezet című őrületet, és Péter nagyon nehezen viselte a tíz évet a börtönben. Meghalt az édesapja, tönkrement a magánélete, aztán amikor végre szabadult, következett a totális depresszió, és ami azzal jár a mértéktelen gyógyszerfogyasztás. Sajnálom szegény fiút, de az ő esete egyáltalán nem egyedi azok között, akik droghoz nyúlnak. Beszéljünk őről. Tavaly szeptember első napjaiban találkoztunk, és most február vége felé járunk. Ez alatt a több mint öt hónap alatt valamennyire megismertem, de igazából a jelenlegi helyzetéről szinte semmit sem tudok. Szeptember hatodikán hazajöttem, azóta kisebb ingatlan befektetésekkel foglalkozom. Távol tartom magam a politikától, és az, hogy csak a családomnak élek, azt hiszem minden benne van. Az unokázás boldoggá tesz. Nem látszik magán a tizenkét börtön, különösen nem a kilenc évnyi magánzárka. Túl van egy nagyon bonyolult operáció, ehhez képest nagyon jól tartja magát, mind fizikailag, mind lelkileg. Legalábbis én így látom. Mi a titka adnai úr? Titokról nincs szó. Igyekszem a lehető legszabályszerűbben élni az életemet. Mondok egy példát. Harminc éves barátság fűz az egyik ügyvédemhez dr. Bagó Ottohoz. Szegede rendszeresen látogatott. Talán mondhatom azt, hogy nem csak egy ügyfél voltam a számára. Abban a helyzetben vagyok, hogy minden lépést, minden üzlettel kapcsolatos döntést, minden szerződést alaposan végig kell gondolnom, és nyilván kikérem az ügyvédem tanácsát. Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak a legkisebb szabálytalanságot se. Nem akarom magam kitenni támadásnak bárhonnan is jöjjön. Pontosan emiatt, talán nem szerencsés a kifejezés, távol tartom magam az egykori üzleti és baráti körömtől, maximum egy szia-hogy vagy típusú beszélgetésről lehet szó. Az a szó, hogy bűnszervezet, valahogy beleégett az elmémbe. A könyvben rengeteget emlegeti a biztos családi hátteret. Megígérte a feleségének meg a fiának, hogy önnel már nem történhet rendkívüli dolog. Tudja, mire gondolok? Mint már többször is mondtam, egyáltalán nem vagyok makulátlan. Csak hogy engem szinte soha nem azért vádoltak meg, vagy ítéltek el, amit elkövettem. És itt természetesen gazdasági és pénzügyi dolgokról van szó, hanem mindig valami másért, amiben ártatlan voltam. De a hatóság jó nagy ügyet tudott belőle kreálni. Ilyen volt a kecskeméti per. Ezért aztán mostantól ezer százalékosnak kell lennem minden döntésemben, mert így túl a hatvanon. Nyugodt polgári életet akarok élni. Ennyit megérdemel a családom. Meg persze én is.